2018. március 14-én, Szerdán, 7 óra után 5 perccel. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János rádiomisora a rádiomisor, a reggeli zsinórmérték. Már mennyiben létezik egy zsinórmérték. mérték.. Ez a műsor számtalan alcíméből az egyikben az hirdeti, hogy benne van mindaz, amit aznapról az tudni kell, vagy érdemes. Más ennél lényegtelebb, de szükséges alfeltételéből azt is közli, hogy 14 éven a nem fölötte is egy igen korlátozott mértékben ajánlott, és ez a mai műsorra is áll. Mostantól 8 óráig én dominálok beleértve, hogy szól a zene, és önök is telefonálhatnak majd akkor, amikor szólok. 8 óra után Wintermantel Zsolt, fél 9 előtt Gyurcsány Ferenc, majd Donát László következik, és nagy valószínűséggel a mai műsor is 9 óra 30-kor véget ér, vagy valamivel hamarabb. Annak függvényében, hogy Donát László mikor mondja ki az utolsó szót. My... Hogy egy újabb almondatot idézzek, Mindennap Kísérleti műsor, Mindennap Utolsó Adás. Kampányüzemmódban a maival együtt még 19, a mai nélkül 18, amiben benne van az az öt rádióműsor, amely imáron az április 8-ai választások után lesz. Magyarul, ami a választások előtti időszakot illeti, abból még a maival együtt 14, a mai nélkül 13 van hátra. Még tavasz van, de a hétvégére visszatér a tél. Október első szombatján vesztett el a munkáját a barátnőm. A Petőfi csarnokban a Bulha bejárátlan áll csíptem el Kunsuzsa műsorát, amelyt pont akkor szakított meg a 11 órás hírblok, ami azzal kezdődött. Valószínűleg ma jelent meg utájára a nagymúltú napilap, amire az elmúlt időszak kormány kritikus írásai miatt haragudott megfeltehetően a hatalom. Azonnal hívtam a barátnőmet, de mással beszélt aztán megint és újra, de képtelen voltam elérni. Első napjai... Volt az egy hónap is forradalmi hangulatban teltek. Elfoglaltabb volt, mint valaha, rész kellett vennie azokon a szolidaritási demonstrációkon, ahol a tiltakozó ezrek, majd a megfogyatkozott százak nem voltak magukra hagyhatók nagy nagy érzésükben. Ekkor még találtok ott a bizakodásra, aztán valami szociálpszichológiai kísérletet kezdett emlegetni, amiben ő addig volt nyúl, amíg nem jött egy fehér köpenyes azzal, hogy vége hazamehet, vége a tesznek, az ember kísérletnek. Hiába áradt felé a rokon szembe, egyre rosszabbul aludt, egyre kevesebbet evett, egyre kevesebbet beszélt. Napjai azzal teltek, hogy különböző helyszíneken kísérőadásokat hallgatott arról, hogy a jog csűrésének, csavarásának egyszer majd vége leszni, közben a munkaadó olyan hálót font a munkaszerződése paragrafusaiból, amiből nem lehetett kiszabadulni. Az egységes, megbonthatatlannak tűnő idővel megrepedezett, a szabad szemmel alig látható pókhálóvékonyságú törésvonalak azáltal jöttek létre, hogy egyesek kiegyeztek a hatalommal, mások meg olyan klikkekbe tömörültek, ahova akárkik nem nyerhettek bebocsájtást. A barátnőm pedig előszeretettel látta magát szürke kisegérnek. Addig mosolygott, amíg maszt nem lett belőle. Áthatolhatatlan falat húzott, amin nem hatolt át a tekintet. Gyakran az enyém sem. Zörgő segítő mondataimat azért kezdte szándékosan félreérteni, hogy leszereljen azt üzente minden megnyilvánulásával, hagyj el, ne törődj velem. Olyan még nem volt, hogy ne lett volna valahogyan, szóval hosszú idő után neki is sikerült elhelyezkednie. Hogy pont akkor vagy máskor mesélte el azt a bizonyos napot, arra már nem emlékszem. Pedig illene. Tudod, velem korábban legfeljebb csak szombaton, vagy vasárnap esetleg ünnepnap fordulhatott elő, kezdett bele, hogy délben, az előszobatükörben fésületlenül hálóköpenyben láthassam meg magamat. Az pedig szerda volt, vagy inkább csütörtök. Egyedül voltam. A gyerek az iskolában volt, anyám otthon, te dolgoztál, mármint én. A lányom miatt voltam képes elhelsegetni azokat a gondolataimat, valamit utána kellett kezdenem magammal, akár nagyon nehezen, de akkor is valahogy felöltöztem. Kinyitottam a hűtőszekrényt, de a vodkás üvegen kívül, ami a barátnőmnek és férjének van fenntartva, semmi sem csábított. Töltöttem magamnak egy vizes pohárral, mégis számhoz emeltem, de amikor a nyelvemhez ért, olyan hány tört rám, hogy a fürdőszobában, a mosdóba kellett öntenem az egészet. Kora délután volt, vagy kora délelőtt, előtt, talán egy óra, vagy tizenegy. Botorkáltam az utcán, Nekimentem egy jelzőtáblának, elnézést kértem tőle. Gondolkodás nélkül szálltam fel az első villamosra, hogy utána az utált metróval elmenjek a végállomásáig. A déli pályaudvaron oda vettem az uno pénztárostól, ahova a pénzemből telt. Nem messze. Sötét volt, amikor hívott a lányom, kérdezte, hol vagyok. Nem ment könnyen, de hazudtam valamit. Gyorsan visszajöttem, amint tehettem, majd az első után első boltban vettem pár tojást. Gondoltam, nincs egyszerű, mintha összejütök egy tojásrendottát. Hangtalan ültem, amíg falatozott, utána elmosogattam, majd lefeküdtem. Azt álmodtam, hogy egy vasúti fülkében utazom, A azt kérdezi tőlem a kalóz, hogy hova utazom a lejárt jegyemmel, de hiába próbáltam kinyitni a számat, nem jött ki hang a torkomból. A legegyszerűbb megoldás volt elájulni. Itt levitte a hangsúlyt, a barátnőm és elhallgatott. Ennyi volt? Kérdeztem. Ennyi. Nem elég? Válaszolta. De eszedbe sem jutott, hogy felhívjál engem? Kérdeztem én. A vonatról? Kérdezte ő. Ne bolondozz, mondtam én. Nem. Minek? Ha nem tudsz rajtam segíteni. Tudod, nem akartalak zavarni. Szerintem ez a John Lennondal utoljára édesanyám halálának másnapján, vagy harmadnapján harmad hangzott el itt a kejfejancsiban. Ez egy érzelmes műsor, vagy legalábbis annak látszik. Egy rádióban inkább hangzik. Hétfőn, a tegnap előtt, egyszer csak valahogy úgy döntött a természetem, hogy ledobja magáról azt a fegyelmezettséget, amely rajtam volt az elmúlt hetekben, hónapokban, talán évben. Love is touch. Touch is love. Márciusban ez egyébként sem egy nehezen. Március 9-én az én születésnapom van, 13-án a lányomé, 16-án, ami mindig eltéveztek, mert 15-én, tehát holnap meg a a lányának a születésnapja rá egy hétre lennének a szüleim házassági fordulói, amit azért mondok többes számban, mert egyről se emlékeztem meg, vagy ahogy megemlékeztem az a szüleimet nem volt elég méltó. Engem már kisgyerekkoromban is morgónak hívtak a szüleim, hogy miért nem emlékszem rá, pedig a pszicháterem, a pszichátereim. A pszichológusok, a pszichológusaim minden áron ki akarták szedni, de vagy nem emlékeztem, vagy nem akartam rá emlékezni. Március 9-én múltam, 60 éves, és most már 61 vagyok, sőt, 61 is elmúltam. Komárom van a masszázsban, Jancsibácsinak hívnak. Ez persze még mindig jobb, mint amikor Karcsi bácsinak hívtak de a bácsi megbaradt. Nagyon a szüleim elképzelései szerint, vagy elképzelése szerint okosnak kellett lennem, hogy szeretve legyek, az se volt egy utolsó szempont, de az ész, az volt hangsúlyozva mindenek által, legyek orvos vagy közgazdás, valami mi amivel lehet kezdeni valamit itthon, külföldön egy jelent, de inkább orvos. Az az érzelmi ambivalencia, amiről már tennap is beszéltem, és amiről ma is fogok, és amiről túlságosan hosszan nem fogok értekezni, valahogy egy ilyen, hát egy ilyen nagyon furcsa térben alakult ki, ami a szülői ház volt, aminek az volt a lényege, hogy az érzelmek belőle mindig agressziót váltottak ki, elsősorban azért, mert nem tudtam őket a szó jó értelmében befogadni. A pszichiáterem lehet, hogy megkérdezné, hogy van-e elképzelésem arról, hogy hogyan fogadja be az érzelmeket, de vannak dolgok, amelyeket hiába kérdez meg az ember, hiába kap rá választ abból, és azzal az ig egyet a világán nem tud semmit se kezdeni. Az, hogy én annyit kérdezek, és hogy abból élek, az alójában abban van összefüggésben, hogy a világot, de elsősorban magam szeretném megismerni. Az, hogy magamat szeretném megismerni, a sokak szemében lehet az önzőségnek a szimbóluma, vagy maga az önzőség, de azt gondolom, hogy ha az ember megismeri magát, onnantól kezdve tud teljes értékű ember lenni, magyarul lehet ezt önzőségnek látni, de nem biztos, hogy az, sőt. Az, hogy elnyertem azt az alakomat, amit elnyertem, és most nem a tessúlyomról beszélek, azt... A szüleimen, az iskoláztatásomon kívül annak az életnek köszönhettem, amelyben permanensen a helyemet kerestem, beleértve a Kejfej eltöltött 18 évet. Azt nem állítanám, hogy elnyertem a helyemet, de biztos, hogy sokkal inkább a helyemen vagyok, mint ahogy voltam korábban, mert korábban egész egyszerűen nem érzékeltem a helyemet, nem tudtam. Tehát hiába volt helyem, nemcsak a padban, nem csak otthon, a családban, vagy adott esetben később a barátnőm mellett. Hiába volt ágyam a honvédségnél. Azok fizikailag, a szó fizikai értelmében mind az én helyeim voltak, de a szó klasszikus értelmében otthonom nem volt. Azt mindig kerestem. Nem mondom, hogy rátaláltam, de közelebb vagyok hozzá, mint bármikor és egyáltalán nem bízom abban, hogy valahogy is megtalálom, de abban nagyon is bízom, hogy közelebb leszek hozzá, ahogy múlnak az évek, beleért, vagy nem tudom, hány év van még hátra. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ennek a helyének a megtalálásához sokat segítettek a szüleim, a tanulmányaim, Sokban nem segítettek a szüleim és a tanulmányaim, az, iskolám, az iskoláim. A barátnéim nagyon sokat segítettek, később docára annak, hogy kezdetek kezdetén szakítás-szakításra halmoztam, egy hónapos együttjárásra egy éves szerelmi bánat jutott, azért ezt be nem túl jó arány. Ez vitte el valójában a pszichológushoz is az, hogy nem találtam a helyem, vagy nem találtam magyarázatot egy csomó dologra, amire a szüleim, akikhez fordultam, túl racionális magyarázatot adtak, vagy semmiért, és magam nem szültem olyan gondolatokat, amivel együtt lehetett élni jó kezdben. Rossz kedven pedig nem akartam együtt élni, ahogy az ember a cipőjéből is kiveszi a kapicsot. Sokat segítettek a barátnőim, sokat segítettek a pszichológusaim és a pszichiátereim, bár volt közöttük olyan, aki elvitt nagy kanizsára, amiközben Debrecenbe akartam menni, de annak is utólag kiderült, hogy meg volt. az értelme, bár nehezen találtam rá arra az Később nagyon sokat segített a munkám. Talán egy kicsit többet is a kelleténél. Ebben a folyamatban én, akinek baráti köre sose volt, de nagyon sok ismerősöm volt, és volt néhány barátom. Szóval ezen az úton, ahova eljutottam, ide, ahol most vagyok, 2018. március 14-ére, 7 óra 23 percre, minden barátomat elvesztettem. Így vagy úgy. Vagy én vesztettem el őket, vagy ők vesztettek el engem. Valójában két ember maradt, a barátnőm és a lányom, a lányom és a barátnőm. Úgy egyszerre kéne kimondani ezt a két szót, de hát az fizikailag lehetetlen. Hosszú időn keresztül, ha már azt mondtam, hogy nem vagyunk érzelmi közösség és nem vagyunk egy család, ezt már azt követően mondtam a Kejfejáncsi hallgatóinak, hogy volt 2000 és ki tudja 2000 hány között egy olyan érzelmi, hát mit mondjak, kupola. Leginkább egy kupola fölöttünk, ami összetartott bennünket. Hogy ez a kupola miért repedezett meg, lehet, hogy csak az idő. Lehet, hogy más. De megrepedezett. Nem volt eseménytelen az elmúlt 18 év. Volt benne 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. Ez az ötödik választás, amit megérek a fejjáncsában. 2006, 10, 14, igen. Azért ez nem kevés. A 2002-es választásokról azt mondtam, hogy én fogom eldönteni, és amikor úgy alakult az eredménye, ahogy alakult, akkor voltak képesek nekem tulajdonítani a sikert, mármint az ellenzék sikerét, ami azért nyilvánvalóan nem az én sikerem volt. 2006-ban már azt hiszem kevésbé voltam lelke, és 2010-ben, 14 ben emlékezetem szerint nem szavaztam. 18 ban fogok. Egyéniben nem fogok szavazni. Ott nincs kire. Párdban azért fogok szavazni Karácsony Gergelyre és az MSZP-re, mert Karácsony Gergelyben látok valamit, amire le tudom adni a voksomat. Nem kell hozzá unikomat innom. Karácsony Gergelynél is el tudok képzelni Karácsony Gergelyebet. de olyan most nincs a szintérem. 2014-ben azért nem szavaztam Mesterházi Attilára, mert ha bár közel állt hozzám, nem láttam meg benne azt, amit Karácsony gergeibe lehet, hogy csak beleképzelek. És 2014-ben nem gondoltam azt, hogy az, ami most van körülöttem és az országban, de ebben a hangsúlyos a körülöttem, azt én nem akarom, hogy folytatódjon. Én az elmúlt években megadtam a Fidesznek minden esélyt arra, hogy változzon és minden esélyt arra, hogy könnyebben hagyjam abba a kejfejancsit, vagy csináljak valami mást, fogalmam sincs, hogy micsodát. Az életemet az elmúlt években, évtizedekben nagyon nagy mértékben meghatározta azt, hogy alapvető jelentősége a munkámnak volt, és abból ágazott ki minden, abból ágazott ki a magánéletem, a létezésem. Munkahalkolista nem voltam, de ma 2018. március 14-én néhány perccel fél nyolc előtt azt gondolom, hogy ha nem is tévesztettem irányt, de arányt mindenféleképpen tévesztettem. Ezen már nem tudok változtatni. Korrigálni nem lehet visszafelé. Előre lehet változtatni, tehát lehet változtatni azon az úton és azon a módon, ahogy az ember él, visszafelé már csak kritikát tud gyakorolni a fölött, amit tett. Mindenkinek több személyisége van. Amikor elkezdődött a nagyon messzire jött ember, ami az én ötletem volt, és ami számtalan kudarcadacára az egyik legjobb műsorom. És a legjobb ötletem. Az valójában arról szól, hogy egy társadalomban, itt Magyarországon bizonyos események kapcsán tudunk-e beszélni úgy az életünkről, hogy felbontjuk azokat az evidenciákat, amelyek valójában nem is annyira evidenciák, és belenézünk abba az életünkbe, amiben egyébként idegeneknek olyan nagyon nem szoktunk betekintést engedni. A messziről jött ember végeredménye általában nem volt árnyalatlan, és abban megjelentek az érzelmi szállak, de alapvetően egy racionális műsor volt. Az a nagyon messziről jött ember, illetve hát ugye messziről jött emberként indult, és nagyon messziről jött emberként folytatódott az Aquarium Club volt lokájában, az az elmúlt időben átalakult. Valószínűleg abban közrejátszott az is, hogy... Tehát egyfajta iránytévesztés, vagy éppen iránytalálás annak függvényében, hogy ez a műsor immáron nem egyedül készült, hanem hármasban készítettem a Bakáccsal és a Filipovval, akikkel egyébként ezzel párhuzamosan barátkozni is kezdtem. Egyáltalán óriási tévedés volt a részemről így utólag, hogy azt gondoltam, hogy a munkám révén barátokat szerezhetek. Az ember barátokat a munkája révén törölve. Nekem nem sikerült a munkám révén barátokat szerezni. A, a munkám révén sikerült hozzám közelállókat elveszteni, de barátokat nem. Sikerült szövetségeket kötni, de ezeket a szövetségeket véletlen se téveszteném össze a barátsággal. A maga módján barátkoztam a Filippovval, a maga módján barátkoztam a Bakáccsal, ami természetesen kölcsönös volt. Ebben ott volt az a fiala János, aki annak idén 17 éves korában elment pszichológushoz, akiben több ember volt, mert ezek a folyamatok, ezeknél nálam úgy zajlanak, hogy aztán ezek az emberek beépülnek az én személyiségembe, szónak abban az értelmében, hogy megtestesítik azt, aki én nem vagyok, de szeretnék lenni. Lehet, hogy ott az akváriumklub volt lakájában, a David Bowie is ilyen alapon ott ülhetett volna, vagy a Rőrig Géza, de ők nem ültek ott. Amikor most hétfőn megráztam magam, akkor valójában igazságosan, igazságtalanul tőlük is váltam meg a szónak abban az értelmében, hogy azt a szerepet, amit rájuk osztottam a műsorban, azt tökéletesen látták el, de ők nem voltak tisztában azzal, amiben én félrevezettem őket és magamat, hogy ők egyébként az én életem részeivé is váltak. Azokban a megszólalásaikban, amelyek ott voltak, azokból ugyanis hiányzott az, ami én vagyok, de ez természetesen teljesen helyes, hiszen egyébként nekik nem az volt a feladatuk, hogy eljátszanak engem. Ez a mostani hétfő, ez egy nagyon megrázó hétfő volt a számomra az összes igazságával és igazságtalanságával, és az összes igazságtalanságával és igazságosságával, amit hosszan mondhatnék, de hát többen hallgatnak jelenleg, mint hányan ott voltak. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy kedden -e kezdett én egy szexuális együttlét után elmondják a másiknak, hogy miért volt jó, vagy mennyire jó volt, vagy mi hiányzott neki, de inkább az előbbi, aztán ez később szűnik, talán a szexuális élettel együtt, és engem megrázott az, ahogy önök bátortalan kísérletet sem tettek arra. Az a két betelefonálóval együtt, vagy hárommal, aki betelefonált, ők ügyben nem voltak szóra érdemesek. Köszönöm, eleget tettek a feladatuknak, de nem én a Bakásnak és a Filipovnak is írtam kedre reggel egy e-mailt, a Bakás nem válaszolt, a Filipovval beszélgettem is, és ott valami működik talán a reparálás útján, hogy ezeket a kapcsolatokat helyrehozzam, amelyeket egyébként alapvetően az én érzelmi ambivalenciám szét, és amivel kapcsolatban nem kell igazoló jelentést írnom, mert az érzelmi ambivalencia magával az érzelemmel együtt nem megmagyarázható, függetlenül attól, hogy az érzelmi ambivalencia nem hagyhatja azt, hogy az ember, tévútra menjen, ahogy egy vonat kisiklik. Látszólag magánéleti a történet, de valójában nem. Ami hétfél ugyanis történt velem, az az volt, hogy az a fegyelmezettség, amit magamra kényszerítettem, valamitől lehámlott rólam. Aznap történt valami, amire visszakin emlékeznem, de a rá, se akarom most elmesélni illetek, nem akarom ezzel húzni az időt. Ez egy csak elegem lett abból, ami velem történik ebben az országban, és azt mondtam, hogy elég, nem akarom. Tehát ahogy az ember egyszer csak, nem tudom, fogja magát, és a cipőt, ami nyom, ledobja. Akkor már, ha nyár van, akkor már inkább mezítlába. Ezt lehetne egyébként a Fideszre is vonatkoztatni, én azonban inkább a Nemzeti Együttműködés Rendszerére vonatkoztatom, ami egy Fidesz találmány, de itt közösen éljük az életünket, és egyszer csak fölmondtam a Nemzeti Együttműködés Rendszerének. A kérdés hétfőn is felmerült, hogy lehet-e nemzeti együttműködés rendszerén kívül élni, nem tudom. Fogalmam nincs, de én fölmondtam ezt a Blanketta szerződést. Én nem vagyok része ennek. Hogy minek vagyok a része, nem tudom, saját magamnak. Van egy lányom és egy barátnem. Van egy barátnem és van egy lányom ebben a sorrendben. Van egy rádióműsorom és hallgatóim, de ez nagyon sokadik. Ami meglepett, hogy önöket ezek az érzelmi hullámzások mennyire elkerülték az elmúlt időben, illetve ha nem kerülték el, mennyire nem adtak róla számot. Hogy ez a Nemzeti Együttműködés rendszere hogyan tette a lábunkat egy 45-ös lábat egy 43-as cipőbe, hogyan járatta a magas sarkú cipőben azokat a nőket, akik időnként szerettek volna lapos sarkú cipőbe járni. Nem folytatom a hasonlatokat tovább. Nem a dühöt akartam volna láttatni, hanem inkább azt, amivel az ember keresi azt a helyét, amit egyébként megtalál, de valahogy nem érzi magát jól benne. Ezek a beszélgetések, amelyek hétről hétre következnek, Gyurcsánytól Dobrev Kláráig, Gulyás Gergelytől Duronelli Péterig, ezek szakmailag megállják a helyüket. De nem a klasszikus kejfejancsi, hogy nem a klasszikus messziről jött ember volt az elmúlt időben, a nagyon messziről jött ember. Ott három részre szakadtam, és valahogy hétfőn visszavettem magamnak, amiben nagyon sok igazságtalanság volt. Már Márahogy visszavettem. Amikor azt mondta Tóth Bertalan talán két hete a Zugló tévében a választásoktól azt várja, hogy felszabadultság legyen utána, attól nem tudok azóta szabadulni. Talán abból adódóan is, hogy most többet aludtam, mint átlagban szoktam, most olyan felszabadult vagyok. Nem mondom azt, hogy minden gondolatomat pontosan úgy fejezem ki, ahogy akarom, és azt sem mondom, hogy ez egy konzisztens egészet alkot. De mégis azt mondom, amit az elmúlt időben nem tettem meg. Vannak cselekedetek és gesztusok, amelyeket nem tudunk pótolni, ha nem tudjuk, nem tesszük meg minket. Az okosság nem, nem elég. Hogy mi lesz április 13-a után, ameddig tart ez a kampányüzemmód nem tudom. Ugyanez a a tévéműsoromra, és az egész létezésemre nem úgy, hogy egyszerűen utána megszűnik, hanem hogy természetesen az, hogy az ember milyen üzemmódban van, azt befolyásolni fogja a nyolcadikai eredmény. Én a magam részéről elmondtam, hogy minek érdekében teszek, aztán tapasztalni fogom, hogy milyen eredmény születik, és azt is tapasztalni fogom, hogy az rám milyen terheket rómári mi a munkámat illeti. Hogy visszataláltam az érzelmeimhez, valamelyes, mert teljes egészében nem, azért köszönet a véletlennek és a sorsnak. Tene volt, húsz éves a lányom, és Tenef megbeszéltük telefonon, hogy mikor fogunk találkozni. Ez a műsor már nagyon sok mindent megélt. Én azt is tudom, veszem, hogy relatíve autista hagmérnökeim vannak. Tehát, hogy én egy helységben vagy egy légtérben vagyok valakivel, aki tudja, hogy születésnapom van, de nem köszönt föl. Egyébként ragyogóan együttműködünk. Nem kell állandóan gesztusokat tenni. Egyébként, nem, ha már nincsenek benne ellenkifejezések, bár ami ebben az esetben azt jelenteni, hogy dögölje meg. Ilyen közöttük nincs az Ádámom. Ugyanakkor nem tudok nem említést tenni, és itt le is hiszem a hangsúlyt. Minden hat rám. Hogy aztán azokat megfelelő módon kezelem az már az én dolgom, de minden hat rám. Én abból élek, hogy ami hat rám, azt megpróbálom valahogy szavakba önteni, már azt követően, hogy gondolatok születnek bennem, hát illetőleg előbb érzelmek. Minden László tegnap az alábbiakat írta a, -szóló, a misoromról szóló Facebook közösségben. A harmadik világháború a küszöbünkön Putyin és Trump a kejfei acsiban vitatkoznak. Fiala János moderál az adás, azonban váratlan megszakadna. Fiala János kis elfelejtette, fel kell tenni az otthon alvó lányát. Bocsánat a cinizmusomért, de szerintem nagyon gáz, és nem ez az első alkalom, pedig mostanában ritkán hallgatom. És van még 11 hozzászólás, vagy 12. A misorról egy szó nem esik. Nem volt Facebook közösség akkor, amikor elkezdtem a kejfejancs is, sőt, még a számítógépet se tudtam kezelni. A honpóla segített meg elolvasni az e-mailjeimet, és azok között is volt nem baráti. A nagyon messziről jött emberben a Filipovra maradt az, hogy beszélgessen a lemaradókkal, a lassabba haladókkal, a nehezen értőkkel, akikkel én gyakran nem találom a szót, és ezért örök hála. Független attól, hogy azt, amit ő tud, azt én sose fogom tudni. Nem mondom, hogy igazságtalanságként értem meg, de... Milner Lászlót először az a Vámos Sándor tette helyre, aki egyébként a műsoromat egyáltalán nem érti, de mint a példa mutatja, valamiféle érzéke van. Most ugye a Facebook közösségről beszélek, amit önök bármikor megnézhetnek, az a címe, hogy nem tudom kívülről. Kejfejancsit Hallgatók Társaság. Tehát itt kiderül az, hogy Vámos Sándornak van olyan énje, amivel én tudnék valamit kezdeni. Ugye ez az egész úgy jön szóba, hogy Egyébként sose ismerné meg őket, nem lenne a műsorom. És Miller László, aki beírta azt, amit felolvastam, már a határán van annak, hogy visszavonja a bejegyzését, amikor megjelennek a többiek, akik pártolják őt a tekintetben, hogy az én műsoromban nem csönkhet a telefonom, és abban én nem beszélhetem meg a lányommal azt, hogy mikor fogok találkozni. És akkor hirtelen Miller László erőre kap, jönnek mellé a többiek, szentveildikó, Miletics Péter, Szabó Gábor. És valójában, ha azt kérdezik, hogy engem ez miért zavar, akkor megmondom, hogy miért zavar. Amikor annak idején, 17 éves koromban eljöttem az apácaiból, és a miért én soha többet, hát illetve talán egyszer vagy kétszer még elmentem osztály találkozóra. De utána soha többet nem akartam velük szobálni. Az az volt, ahogy engem kiközösítettek, abból az osztályból hozzátéve, hogy arra lehetséges, hogy én adtam a lapot. De utána mindent elkövettem annak érdekében a magam bumfordi módján, hogy azt visszanyerjem, vagy hogy, hogy helyem legyen ott. A többiek ott engem kinyírtak. A háborút megnyerhettem volna, de én miközben valójában némileg vagyok lelkirokon az osztályfőnöknek, vagy ő nekem. Én azért egyfolytában ma már nem akarok csatázni. Tegnap engem a lányom születésnapja napján, és a Humpola lányának a születésnapja előtt, ami tehát holnap lesz. Az, ahogy ez a közösség megnyilvánult, és amely közösségben egyetlen egy olyan tag nem volt, aki egyébként nekem boldog születésnapot kívánt volna. A lányomnak boldog születésnapot kívánt volna, vagy a honpola lányának születésnapot kívánt volna. Ez volt az, amit én megéltem egyébként hétfőn a nagyon messzire jött emberben is, ahol egyébként egy ennél barátibb közegben láttam a szemekben azt, ahogy érzelmileg kezdenek feltelítődni, ilyen nincs, ám nem tudtam megmondani, hogy vajon az az apadás, ami beállt, az minek a következménye. A magaméra rájöttem. És küzdeni is fogok ellene. Ezt a mai műsort is ezért csinálom. A mai műsor üzenete az egyetlen egy dolog, április 8-ától teljesen függetlenül élni kell, és az, ahogyan ez a rádió műsor maga az életről szól, itt kampányüzemmódban az szörnyű és elviselhetetlen. Ezért jöttem ide, ezt akartam, amit akartam megvalósult. Nem fogom eldobni mint az Antonioni eh, nagyításában a fős, amikor megszerzi nagy nehezen, a színpadon eltört kitárt. Nem fogom kidobni a szemétbe. De arra felhívnám szíves figyelmüket, hogy az, amit mi itt produkálunk ebben a kampányban, és amiről beszélünk, az nem az élet. És azt most nem fogom mondani, hogy az élet valahol máshol van, mert ez ebben a pillanatban így több mint közhely. Szar alakok vannak a Facebook közösségemben. És fogalma nincs, hogy ez a műsor ez miért tudott egy ilyen undorító közeget kiváltani. De a nem szar sincs olyan mértékben jelen a műsoromban, ahogy én azt szeretném. Nekem kell jó példával előjárnom, ölelgetni nem fogom önöket, mert az nem én volnék. De van még pár nap itt hogy lehetővé tegyük azt, amit Tóth Bertalan egészen kiválóan megfogalmazott, hogy felszabadultak legyünk. Mert nem lehetünk felszabadultak egy olyan országban, és ez a régi kéjfejjancsi hangja, és igazságtalan leszek. Majdnem fölívtam az első mond, de még se tettem meg. Egy családapa minden cselekedetével valamit mutat. És nem kell minden cselekedetét komolyan venni, és vannak tévedései is. De azt a Lezsák Sándort, aki megírta a beszédét, és lehozatta a Magyar Hírlabban, Auschwitz emléknapján azt az osztályfőnöknek Balogh Zoltán által József Attila díjjal kitüntetni nem lehet. Azt a rendszer támogatni nem lehet. Nem, nem soha. Kedves Fidesz, ha nem fogtok megváltozni az elkövetkezendő két hétben, akkor titeket józanságra híveitek el együtt, csak úgy lehet kiúzanítani ha lehetővé tesszük nektek, hogy egy kicsit pihenjetek. Új erőre kaptok. És aztán tényleg megvalósítjátok azt, amit eredetileg terveztetek. A Lázár videónak Kósalajos közjegyzői történetének ez sok köze nincs. Azok melléktermékek. Sok sikert kívánok nemzetem! at 1489099 és 0, -9 -9 -0 -7 -7 -1 -1 -1, ha bárkinek van bármilyen mondandója hajra. Hajdonkeje tisztító vízi hűspata most le róla mirántapaszt, úgy szeretném, ú, úgy szeretném, Eső, csurok az aszomon, Öröldem, minden bánatom, úgy szeretném, Úgy szeretném. A lemosatnám a hosszú út Sok értelme, Állomás álomás nyomat, vissza sem se csak tovább? Én Egy arcmely szívemben Mindig én 061 099 És 06 3677 1 egy Figyelek, ha van mire Ha lemosatnám A hosszú út Sok értelmetlen Állomás nyomát Vissza se nézel jó reggelt. Jó reggelt kívánok! megérendített Köszönöm! szívemben mindig él Utan még Egy Úgy szerepném. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó van fial a végre! Úgy szeretnél! Úgy és és egy. Jó reggelt kívánok! Már tegnap szerettem volna mondani, hogy a, a, akire hivatkozott, hogy felszabadultságot szeretné érezni a választások után. Én ezt úgy fogalmaztam magamban, hogy én fellélegetni szeretnék április 8-a után. semmire, hozzád vagyok kötve, amíg jó nyugvöled, de sosem jubelet, csak azért, hogy elmennek. Nem szerettem, még. mert annyit nem tudtam nem szerettem, még. mert annyit nem tudtam. Jó Jó kívánok. Én a régi 13-as vagyok és nem voltam itt hon, a szemetes városban voltam nyolc napban benne vagyok, utolag isten értesen <gül> nagyon-nagyon sokáig, <gül> nagylányát is, és akkor a Kriszt a kislányát is. Igen, köszönöm szépen! Viszont hallásom! Mondd el, mire van a szó, mikor hallgatni is jó! Mondd el, mire vagyok én, mikor nem leszel enyém ó! Mondd el, mire legyek jó, mikor senkinek se jó! Ki Jó Mondal kívánok engem megfogott és köszönöm a reggel. Nagyon szívesen. Engem is megfogott. Már vagyok. Én 9 perc múlva lesz, 8 óra 06 148 9099 és 8 óra után Winter mondta Zsolt, Gyurcsány Ferenc, majd a sort Donát László zárja. Élőlebonyolítások egyféle Jancsy legközelebb 19-én hétfő lesz. Hozzátéve, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Függéstelenül abban és ahhoz képest, amit elmondtam, hogy lehetséges, hogy ez a liberális ítélőszék, aki megmaradtam, és aki élőben vág kettévág mondatokat és betelefonálásokat, de a hátralévő három hétben beleértve a nyolcadikai utáni hétben visszanyerhetnék azon kedvüket, hogy beszámoljanak az életükről. Nem arra biztatom önöket, hogy telefonáljanak, mert ide nagyon sok hülye betelefonál, akikre én semmilyen igényt nem tartok. De a többiekre, Jó reggelt! Jó reggel, Szia, úr! Én vagyok az a Krisztina, aki decemberben az 50. napomkor megköszöntött, és akkor nem vállaltam a hangomat, de most úgy döntöttem, hogy fölhívom önt, és a két leánynak utólag is, megelőre is boldog szülén kívánok, és eszméletlen jó volt a reggeli beszéde. Igyekeztem, köszönöm szépen, viszont halásom. Szép Láttam én az üres termekben. De hiába mondom el dallal és csendben. Hiába hallgatom csillogó szemmel. Hiába, hiába ordítom hangosan. Popolva már a szét kicsit jobban. 061 és figyelek a mire. Gondolni, ha rám. Pár perc rendelkezésükre a műsor további részében betelefonálni lehet, de adásba kerülni nem. 061 489 09999 egy. Ma 2018. március 14-es szerda van, a pontos idő 3 perc múlva lesz 7 óra. Kíváncsi, hogy való. Isten hagyja is, a meg kik a kislányát is. Úgy legyen. és mégis elhagytál Szigetén 1971. De hisz a szerelem, és ha nem egy 9 0 9 9 9 és 0 6 7, 7 1, 1 6 1 már csak 165. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Lehetne egy kérésem, vagy kérdésem? igen kérdezni, hogy beszélget majd Jócsány Ferenc. Én Békés megyéből telefonolok a Igen. négyes számú választókörzetből. Igen. És dobálják nekünk a szórólapokat, mindenki másét, de az ő jelöltüket nem. Maradjunk Azt, abban. Maradj, értem, bá, bá, bá, bá, bá, bá, bá, Összehozom bele, jó? Csak arra jó. kérem, hogy adja meg adáson kívül a telefonszámát. Most már csak ketten vagyunk. Bizony már régen. Szia! Én második napja a civilradio.hu-n keresztül ugye interneten hallgatom az adást, és ennek kapcsán, hogy az úriember Betenek-Franc és Békés megyében hallgatjuk, ugye ezt nagy örömmel feltételezem, hogy ő is így teszi. És ami a kérdés, hogy látjátok-e, nézitek-e, hogy hányan hallgató? Igen, rengetegen. El? Tehát meghaladja a rádió kús hallgatottságot az interneten az elmúlt időben a kejfelencsi hallgatottság akkor viszont nem kizárt, hogy országossá kéne tenni, vagy ki kéne jelenteni, hogy hirdetni, és akár hogy gyerekek is. Fókuszálni. Fókuszálni. kicsit rendben, merjünk kicsik lenni. Aztán... Az újpesti önkormányzat támogatja. Jó reggelt lehet! Először is itt ez egy ilyen nagy felbuzzulásos reggel a részemről, és ha indokolatlannak is tűnik, valójában nem az. Szeretném megköszönni azt a segítséget és majdnem azt mondtam, hogy kiállás, de kiállás nincs mögötte, emberileg inkább, de egy önkormányzatnak nincs kiállása, egy polgármesternek van kiállása, és egy, egy, egy önkormányzat, és Újpest lakossága nem áll ki a és a volt, de együttműködhet vele. És azt kell, hogy mondjam, hogy ha, hogy jobb időkben és rossz időkben, vagy rosszabb időkben ön a polgármester társaival az összes, tehát Papcsák Ferenctől majd Karácsony Gergelyen át ön Ugi Attila, Bácskai János, kit nem említettem? Szerintem mindenkit említettem. Szerintem a négy meg volt, minden. Együttműködtek velem, azért önnek, önöknek köszönet jár, és őszintén remélem, hogy mind az a politika, amely egyébként Inkább hiányzott, mint jelen volt a beszélgetéseinkben, azok visszakerülnek arra a helyre, ahova egyébként valók, és nagyon szomorú vagyok, és magamat is utálom azért, hogy ezekre a beszélgetésekre mégis sort kellett keríteni, hiszen ahogy siffer András, aki megmondta, hogy ő nem beszél kampánytémáról, bár minden héten beszélgetünk, mondtam neki hódnözővásárjai után, hogy ezt nehéz lesz kiadni, ugyanúgy az önnel, önökkel folytatott beszélgetésekből sem. És ha azt kérdezni, hogy ezt miért teszem, nem hiszem, hogy Egyébként ez különösebben indokolni kéne, de ugye az újpesti önkormányzat honlapján ugye ott van egy önnel készült interjú, amiben ugye az van, hogy újpest érdeke legyen az első, az idei választás nem a pártokról szól. Az idei országgyűlési választás több szempontból is még nagyobb jelentőségi, mint az eddigiek voltak, mondja ön a kérdésre. Bár vannak, akik ezt tagadni próbálják, de tények tények. Brüsszel, a soros nevű pénzügyi hatalmaság, újabban az ENSZ vezetői nyíltan beszélnek arról mindenféle fórumokról, hogy befolyásolni akarják a magyarországi választásokat. Azt akarják elérni, hogy bontsuk le a kerítést a határon, és mindenkit engedjünk be Magyarországra, aki csak ide akar jönni, fogadjuk el a kötelező betelepítési kvótát és már jövő nyártól tiszezer szám telepítségbe illegális bevándorlókat az országunkban, városokban ráadásul mi fizessük a betelepítésük, ellátásuk összes költségét. Tegnap a Rajk László szakkollégiumban tartott előadást, Sójom László, és nem magam helyett, de az egyszerűsítés kedvéért idézem őt, ő azt mondta, nem itt hogyha ő egy urákulum lenne, de ő se orákulum, Solyom László se orákulum, én meg végképpen nem vagyok az. Ő azt mondta, szeretem a két farkú kutyapártot, szoktam rajtuk nevetni, de azt kell mondanom, hogy a Fidesz jobban teljesít, megvédeni az országot egy nem létező ellenségtől, na ilyet a kutyapárt sem tud kitalálni. Mondta a László volt köztársaság elnök a Rajklászló szakkolégiumban tartott tegnapi előadásán. Igen. Nincs? Nincs kérdés. Nincs kérdés, Jó, hát vélemény szabadság van az országban szerintem. Uh... És egyet értési szabadság is van szerintem, meg, meg, meg talán arra, meg, meg, én azt gondolom, hogy szabad gondolkodás is van. Hát vissza három évvel ezelőtt, milyen vádak hangzottak el, hogy ez a migráció kérdése, ez a Fidesznek az problémája csak kitaláció az egész. Aztán amikor elkezdtek özölleni a határon, meg dekolni a, a, a keleti pályaudvarban akkor, ez a, akkor a Fidesz ez direkt mesterségesen duzzasztotta föl az egyébként nem létező problémát aztán több millió ember bejött Európába ellenőrizetlenül, természetesen mindezt a Fidesz kitalációként én azt gondolom, hogy folyamatában érdemes nézni a dolgokat, és valóban lehet vádolni, akár engem is vállalom bizonyos fajta leegyszerűsítéssel, és hogy nem akadémiai székfoglaló mélységben elemezzük ki ezt a ezt a helyzetet, de azért, és semmiképpen nem párhuzamot szeretnék vonni, de azért, hogyha a történelmi tanulmányainkat visszaidézzük, azért a náci Németország sem úgy alakult ki, hogy az egyik reggel fölébredtünk, és akkor Hitler volt a kancellár. Tehát, hogy az, hogy egy folyamat elindul, hogy szépen beszivárognak, hogy különböző erők egy irányba mutatnak, hogy aztán kezelhetetlené válik a probléma. Na, tehát azért lássuk be, hogy itt azért van, miről beszélni még, hogy az adott esetben tényleg élhet, még egyszer mondom engem is az a vált, hogy leegyszerűsítve beszélünk. Egy mondatot mondok, ez úgy egy fejezetet mondok, és utána ezt befejezem. Semmilyen vád nem volt az én szavaimban, és öre vonatkozik ebben a körben, talán a legkevésbé a polgármester társaival együtt. De e, e, megragadnék annál, amit ön mondott, hogy nem, kis, nem akadémiai állásfoglalásokra van szükség ezt úgy közbeszéd tárgyává tenni, ahogy Magyarországon ez közbeszéd tárgyává vált az szerintem ma már inkább bűn, mint vétek, mert az, amiről ön beszél, objektíve létezik. Ez tagadhatatlan. Ennek a kezelési módja azonban az elmúlt időben számomra annyira elviselhetetlenné vált, hogy egész egyszerűen nagyon erősen kell fognom az előttem lévő padot, hogy objektív tudjak lenni, és azt tudja mondani, Vinter úr, önnek teljesen igaza van. Maga a jelenség, igaz, és foglalkozni kell vele. De az, ahogy egy propagandagépezet, azt érzelmi szövetbe ágyazza, és most szándékosan nem mondom, hogy minek az érdekében, mert ezt az egész fejezetet szeretném abbahagyni, hagyni, de nem lehetett kihagyni. Abban azt tudom önnek mondani, hogy ön annak érdekében tényleg kevesettet. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy a kettünk beszélgetéséből politikai család országos közhangulatokán kihagyhatatlan volt. Nincs ezzel baj, de a, tehát, hogy, hogy én értem, de ugye ez az állapot, illetve ez a fajta közeg, ez a mindennapiinkat szélja. Igaza van, de ha megnézik. És, és ha nézzük meg, ugye, hogy. De egy... egyetlen dolgot engedjen meg. Nem akarom április 9. után azt látni, nem lefestett plakátokat akarok látni, és nem akarom azt látni, viccesen múltkor mutattak egy plakátot, amit fölszettek és alatta is ugyanaz volt, felett és alatta az ENSZ-ről van szó. Azt értse meg, önnek lehet, hogy tökéletesen igaza van. Én ezt fenntartom tízes skálán tízesre. De ne akarják az én torkomon ezt olyan erővel lenyomni, hogy egész egyszerűen a saját érdekemben től független fordulok az orvosom ellen, mert az olyan erőszakkal lép fel velem szemben. Könnyen lehetséges, hogy ennek igaza van, de értse meg, anyukám jut róla az eszembe. Ma egy érzelmes napon van, függetlenül hogy a gondolataimat meg tudom fogalmazni. Anyukám volt olyan, hogy teljesen igaza volt, de olyan módon tudta előadni, hogy az ember tagadta. Azt értse meg, nem lehet, szerintem a tévedés kockázatával valamit úgy tudatosítani az emberekkel, hogy azt valójában kolapácsként alkalmazzák, miközben ostyában kéne adni. Ezt a kettőt nem lehet ilyen mértékben összekeverni. Hát én nem tudnám ezt így ilyen határozottan <gül> állítani, sőt, azzal is tudnék vitatkozni, hogy, hogy stílusvitában menjünk be a tartalmi kérdések helyett. Én a plakátokról de... beszélek, hát azok maguk kérdések. Világos, de azért mondom, hogy nézzük meg, tehát én, én is soktor, sőt saját hogy mondjam, baráti körömben vagy, vagy akár a kollégáim, tehát az vezető kollégáim, politikus kollégáim itt Újpesten azért viszonylag sokat töltünk együtt, szoktunk azért beszélgetni, nem csak Újpesten, hanem országos, sőt világpolitikáról is, és azért ez állandóan fölmerülő téma, hogy milyen szinten, milyen részletekben, miket fókuszba helyezve érdemes kommunikálni kifelé. Egyáltalán a politikai marketing mind olyan, az hogyan, miként működik, de azért nézzük meg, szerintem nagyon sajátságos az, hogy például egy-egy párt, mondjuk, hogyha sajtótájékoztatót tart, akkor a pulpitusra mit ír ki? Hogy a Fidesznek most az van kint, hogy, hogy azt mondta, nekünk a haza az első, vagy Magyarország az, az első. Most megnézzük Gyurcsán Ferencnek a tegnap, vagy tegnap, az van Orbánnal nincs alkuk. Akkor most melyik az egyszerűbb, vagy melyik a lebutítóbb, vagy melyik a, Nem. A, az előremutatóbb? Oké, de most egyel tovább léptünk. Én... Oké, okay, én most megmaradtam a sorosnál, tudomásul van véve, igaza van ebben, de ez most nem arra. Oh, Oké, okay. én ezt csak szerettem volna jelezni, és utána mennék tovább, bár. Az igazság az, hogy ez nem teljesen független ettől. Ugye Gajda Péter kispest polgármesterének volt egy bátortalan kísérlet egy önkormányzati rendelettel, aminek nem tudom, hogy mi lesz a sorsa, mert született egy nemzeti választási bizottság döntés igaz egyetlen plakát ügyében. Nem tudom, találkozott-e a történettel. Hát arról tudom, hogy arról hallottam, hogy valamilyen rendeletet hoztak, hogy ilyen gyűlölet tartalmú, mit tudom, én... Oké, okay, de a, -e a Nemzeti Választási Bizottság nem. döntésével nem tudom, hogy találkozott-e. nem, azzal nem találkozott -e. Ez így szól. A Nemzeti Választási Bizottság szint a Kispesti önkormányzat és a polgármester több jogszabályt is megsértett azzal, hogy egy helyi rendeletre hivatkozva leragasztotta az egyik jelölt plakátjait. A testület keddi nem jogerős másodfokú határozatával megváltoztatta az elsőfokú választási bizottság ezzel ellentétes határozatát és bírságot is kiszabott. Uh, mit arról beszámolt, a 19. keleti önkormányzat leragasztotta a Fidesz top soros plakátjait arra hivatkozva, hogy gyűlöletkeltés alkalmasak. Az önkormányzat ezt azzal indokolta, a helyi rendelet szerint tilos a köztereteken tartalma plakátokat kiézni. A leragasztással szembeni kifogást a Budapest 8. országgyűlési Keleti bizottság elutasította, így került az ügy az elé. A választási bizottságok a beadvágyban megjelent egyetlen telefonfülkére kiéhezett plakáttal kapcsolatban hozták meg döntésüket, azaz a kifogásnak helyt adott, és a határozatot megváltoztatva ha megállapította a jogsőt, és az önkormányzatot is Gajda pedig eltiltotta a további jogsértéstől, és előbbire 1 millió 35 ezer forint bírságot is kiszabott, Ugye erre is van mód a döntéseknél ezt általában nélkülözni szokták. De itt nem ez történt, az MVB 8-6 arányban, tehát nagyon-nagyon szorosan elfogadott határozatában, egyebek mellett arra hivatkozott, hogy egy önkormányzati rendelet nem vonatkozhat a választási kampányról, és a plakát leragasztása sérti a jelölszervezetek közötti esélye. A határozatban emlékeztetek arra is, hogy kampányid tilos a választás plakátok leragasztása és nem szabályozható, korlátozható a kijelzésük sem. Uh... Ugye ezt, teszem hozzá, bocsánat, teszem hozzá, hogy én ott vesztettem el a fonalat, nem ebben az ügyben, és ugye ez megint a jogászkodás, és én otthon, amikor a jogi terepet tévedünk, akkor én általában ilyen láp és ingovány érzek magam körül, de ugye emlékszünk a bíróságnak az a mai ítéletére, hogy óriás plakátot, még hogyha az politikai tartom óriás plakát megrongálni, az a véleménynyilvánítás szabadságában erre fér. Tehát ha jól értelmezem, az önkormányzati ilyen határozatot nem hozhat, de ha én, mint magánszemély egy csípőfogóval, holnap végigjárom Újpest utcai és az összes ilyen kihelyezett faroslemezt, meg mit tudom én milyen dolgokat fogom és egy csípővágóval le leszedem, akkor az a véleménynyilvánításba tartozik, és én ezek szerint jogszerűen megtehetem. Illetve nem tudom, hogy megtertem, -e, de az a bírósági ítélet, amely kimondta, hogy megrongálni, átfirkálni, összefestékezni óriás paklant, az a véleménynyilvánítás szabadsága az vagy a motor talán Nem mondom, hogy logikátlan, amit mond. Én ezt elsősorban a többi polgármestertől, ugye külföldön volt, azt kérdeztem, hogy vajon hogyan lehet egy és ugyanazon dolognak különböző szabályozása keretenként, de nagyjából azt érzékeltették velem, hogy hát ehhez a történethez nekik nincs közük olvastak róla, hasonló döntést nem hoztak, beleértve, hogy hát most már kíváncsian várom, hogyha lesz bírósági döntés, akkor az mit fog? Hát kimondani? én is ke, azért is, azért sem akarnám semmiféle honasztáló, vagy bármilyen se pozitív, se negatív dolgot ezzel kapcsolatban vagy a polgármester hát. kollégám törekvésével tenni, mert ugye mi is kerültünk abban a helyzetben, hogy a legnagyobb és a legszélesebb jó szándékvezéret minket mégis sikerült elmarasztaló határozatot kapni választási bizottságtól, tehát könnyen esünk abban a hibában a legjobb szándék mellett is. Való igaz, hogy, hogy tartalmi kérdéseket adott esetben, ugye egy gyűlöletkeltés lehet stílus alapján is, tehát egy olyan ábrázolást is gondolhat valakinek gyűlöletkeltőnek, tehát ez egy nagyon ingoványos terep, ezt megítélni egy önkormányzati hatóságnak valószínűleg nehéz, tehát szerintem itt lehet a probléma. Nem beszélve, hogy arról ugye, hogy itt a, a, az ítélet, ha jól értettem, arra is vonatkozik, hogy más vonatkoznak választási kompányban, mint azon kívül. Ez Na, nem, hát ez ugye egy csak a döntés nem. a Nemzeti Választási Bizottságnak, most már teljesen Újpesten vagyunk, uh, nyitott a Tarzan Park, tavasz van. Vagy legalábbis igen. hát tavasz van ma, talán holnap, vasárnap már nem biztos, hogy tavasz lesz. Hát igen, amikor, a, amikor egy ilyen uh, szabadtéri szabadidőparknak, az ország legnagyobb szabadtéri szabadidőparkjának a a működés tervezése van, az, az hamarabb kezdődik, mint hogy két nappal előre látnánk az időjárást, tehát való igaz, holnapi nap folyamán kinyitja a kapujit a Tarzanpark ismét, és egész hétvégén nyitva lesz. Majd a hét, ugye ilyen szezon elején nyitva tartása, hétköznaponként nincs itt, van, de a jövő hétvégén is. És innentől kezdve igyekszik a időjárással fölvenni a tempót. Nagyon büszkék vagyunk egyébként erre a, a létesítményre. Ugye bezárt a Vidám Park, a Vidám Park ugye az utolsó éveiben. Remélik, hogy, hogy bezárt az, a Vidám Park, de hasonló nem nyitott ki? E, e, igen, igen, igen, igen, igen. Ugye ez, most Nekem ugye, ez ugye nagy fájdalom. Ugye a fővárosnak nem törvényi feladata, hogy ez Park működtessen e, Nem is vagyunk benne. Állatkereskedtessék. Állatkertet segíthet, tehát az ön, nagyon sok önkormányzat úgymond önként vállalt feladatot lát el. Az önként vállalt feladat benne van a nevében, az önként lehet vállalni erőtől, lelkesedéstől, hivatottságtól szakembertől függően. Nem nyílt újra. Annyit akartam mondani, hogy az utolsó években, talán az utolsó évben egy hatalmas tempót futott a vidámpark, Park, tehát jóval nagyobb volt a látogató száma, mint a megelőző években. És ha jól emlékszem a számokra, akkor olyan 200-250 ezer látogatója volt a Vidámparknak a, a zárási boom előtti időszakban, és a Tarzan Park, amely ugye egy városi, tehát kifejezetten csak egy kerület eh, hozta létre és, és működteti, a 100 ezer fölötti, tehát 100 ezer néhány eh, eh, látogatót produkált, tehát majdnem a felét annak, amit egy országos jelentőségű Vidámpark tudott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez beváltotta hozzá a még ha nem is ez az aranybánya az önkormányzatnak, mert ez egy ilyen pozitív nullával működik, mert egy nagyon kényes és magas szintű szolgáltatás nyújtó park, tehát zárva van, park tehát magas szintű parkgondozás van, nagyon komoly játékok vannak, játékfeditelők vannak, tehát, tehát elég magas az üzemeltetési költsége, de ezt a költséget most már fedezi a, a, a, a bevétel. Tehát... Újpestet nem érinti, hogy március 15-e és húsvéti hosszú hétvégén a kőbánya Kispest és Leltér között jár az M3-as metró, de mint a Fővárosi önkormányzat tagját érinti. Mindenféle vélemény, vagy mindenféle izé kommentárt nélkülöz az alábbi hír, ami meglepő, hogy az M3-as a teljes vonalon pótlóbuszal lehetett utazni tegnap, mert hogy egy állítólag egy profi grafitis csapat lekapcsolta a feszültséget, és összefújta az egyik utolsó metrót, emiatt festék füstét erítette be a Pöttyös utcát, nem tűz. A hármas metró felújítása miatt hétköznap este amúgy is pótlóbuszok járnak a teljes vonalon, de erre én valahogy pozitívan nem tudok tekinteni, de biztos benne van a hiba. Nem, szerintem nem, nem, nem az önkészülőkében van a hiba, ez nonsens egyébként. Mint ahogy az is nonsensz, hogy ugye hallottuk korábbi fölpolgálmást, hogy a graffiti az a, a városi művészet szabadságoshoz hozzátartozik, és kifejezetten kívánatos. Nekem is volt vitám, mert ugye van az öncélű rongálás, és vannak azok a falfestmények, amelyeknek valóban... Hát ugye ugye mert, a kollega, de, önnek kollégája, ugye külön falfelületet biztosít a 18. kerületben. Persze, persze, meg azt is mondom, hogy ez, en, ebben van egyfajta olyan dolog, hogy, hogy a, annál értékesebbnek gondolják a művészek, E, hogy minél, minél kevésbé legális és mondom ennek is van és ez már megint a szókészít tehát ha jogilag is meg, akkor egyiket sem szabad is mindig büntetendő de ugye én kevettem egy olyan vitával néhány évvel ezelőtt a, a, a máv <höhem> hogy elkaptak tetten értek egy srácot aki a, a, az Őszaki Vasúti Összekötő Pest igen, ő, egyik, még a fénykép igen, is előttem leszél, van igen, igen, igen, nagyon szépen tényleg minőségű munkával lefestette, most a tartalmát ne ítéljük meg, mert ugye az már és a Nagy Magyarország ugye is 1885. De mindegy, de hát akkor azt kibeszéltük, egy, tényleg egy szép munkát, és így egy olyan felület jött létre, amely persze a tulajdonos szándékával nem egyezett, Viszont az előttelevő állapot, ami az omladozó, roskadozó, szétmáló falazat volt, annál mindenképpen egy esztétikailag jobb. Jogi megítélése szerint az is rongálás, vagy hát, stb. Tehát azért mondom, hogy ez is egy ilyen érdekes kategória. Szerintem metró szerelvényt összefesteni semmiképpen nem az a kategória, mint volt. Hát Különös hogy a feszültséget is lekapcsolják előtte, szóval hogy, hogy azért, azért. Én nem azt mondom, hogy mindenki. De akkor meg... ez közérdekű üzem működésnek veszélyeztetése, tehát ez már kategória a legjobb tudomásom szerint. Én erre, mint ilyen jó pofa dologra Nem tudok tekinteni Szibül örültem, sajnálom a Diós Győrt, Hogy pont velük tudtak két lábra állni És nem tudom sajnálni A mourinho és a Manchester united et Hogy terep a személye kiejtette Jó, Zolt... ez Debrecen, nem? Tessék? Debrecen Debrecen, Debrecen. Igen, ja, de igen, a igen, igen, igen, igen, igen, igen, rosszul mondtam Igen, rosszul, rosszul mondtam Igen, igen, DVSC volt, elnézést igen igen, igen, ne víz, igen. lesz a visszavágó tegnap volt ugye a kupamatch kettő egyre nyertünk hát kicsit gyengén uh, nehéz lesz a visszavágó a kupa. <sor dévelop> Hajrá újpest hát, Hajrá! de nem a fejeseben elnézés nem nem nem Föntbot a föld volt a halász sem vagy hát ur, de de de nem nem, nem. nem, nem, nem, nem probléma hát. Mi minden probléma? Volt egy bod boddok? Hát, hogyha valaki ilyen e e tehát hogy most, e tehát hogy igen, túlléptünk rajta, nem lehet, volt, de <gül> majd megvegyük a Diósgyőrt. <gül> Rendben van, én, én ugye a hírt néztem, és a D betű meg a V maradt meg, jó, és hát a, hát igen, a, Utána már TK-nak kellett volna lenni, ugye az a Diósgyőrnek a rövidítése? De k Azért mondom, igen, hát akkor nem kell felszínesnek lenni, és az első két betűnél nem kell leragadni Tegnap egyébként közös ismerősünkkel ebédelve utoljára azon a helyen, ezt most ennél részletesebben nem mondanám, láttam az újpest edzőjét, meg néha, hát túlzás, egyszer találkoztam a tulajdonossal is, békés együttélést kívánok újpestnek a labdarúgó csapatával, nem tudom, hogy erre milyen remények vannak. Hát remény meg utoljára. Címerügyben van valami? Nincs, én nem is értem ezt. Szépen. De mondtam, hogy amikor a jog találjára tévedőz, mindig sikletős ingoványos Ebben nem közül, vitatkozom, ugye pont erről, erről beszélek, hoztanak egészen más dolgok kapcsán Bácska Jánossal, hogy amit az önkormányzaton belül nem lehet rendezni, vagy az önkormányzat a hivatali aparátus, a, az administratív mechanizmussal nem tud rendezni, akkor ott a bíróság reparálhat, de az, az, az, az már olyan, mint a sebészkés. Köszönöm a rendelkezésre, állást és őszintén, hogy vagy visszavonulunk hamarra Újpestre teljes jót, viszont Visz jó reggelt! Kis türelmet reggelt. szeretnék kérni, mert nem rossz helyre írtam föl, akkor valaki kérdezni szeretne. Szójra! Mindjárt se föl kell hívnom. Békés megyéből telefonál, tehát euh, interneten hallgatja a rádió ez nem külön értéke, de azt mutatja, hogy azért van Budapesten túlnyúló hatása is. Ön telefonált? Jó, rendben van, akkor hallják egymást. Jó reggelt, kívánok, miniszterelnök, Suhajda István vagyok, Békés megyéből a négyes számú választókörzet. Lakója. Ez szentes. Nem, nem vizsgáztatni Bár szeretném. Bárjol egy csak... pillanat, csak nem azt kérdezte, hogy szentes, azt mondta a miniszterelnök úr, csak, nem, csak az egyikük hangosabb, mint a másik. igen. Figyelj. Nem, a négyes számú nem, nem, nem, választókörzet, Csongráz, ez, ez orosházak térsége. Orosházak, el fog csongrádni. Nagyon halka hallom. Hát, tudok kiabálni. Jó, így jó. Mi a kérdés? Tehát ez a, ez a négyes számú a következő. Tehát azt szeretném kérdezni, hogy én figyelem itt a, a helyi is megyei médiát, meg itt én dombgyalatosan telefonok, ez egy kis község, 500 fő lakja, és dobálják itt nekünk a szórólapokat, de ellenzéki szórólapot nem igazán, és én alig tudtam kinyomozni, hogy ki a demokratikus ellenzék fő jelöltje itt a megyében. Hogy erre nézve van-e valami uh, információja, hogy ez miért van így, illetve, hogy nagyon sok napokon keresztül jönnek mindenféle hírek a kormánypártokról, sikkasztás, ez az amaz. Viszont mint kis településen lakó állampolgár, fontosnak tartanám, hogy kihangsúlyozni azt, hogy a Fidesz, ha nyer, mondjuk kétharmaddal, akkor ezeket a kis tönkreteszi tönkre teszi, megszünteti az önkormányzatokat, tehát gyakorlatilag ellehetetlenik minket. És hogy ez is miért nem szerepel az országos kampányban, és akkor még egy, még egy volna, utolsó, mert Igen. nagyon nehezen hallom, mert nem beszél. hogy, Igen. hogy, hogy én híve vagyok a én Karácsony Gergőnek, meg az ellenzéki összefogásnak. Nem szeretem a jobbikot, kifejezetten nem szeretem. De azt gondolom, hogy valamilyen úton módon az ördöggel meg kell alkudni annak érdekében, hogy kormányváltás legyen Magyarországon. Itt elkötöztem a hallgatótól. A hallgató egyébként egy kicsit telhetetlen, mert az, el, az első verzióban csak egy kérdése volt, és azt három. akartam, de abból lett három. Így, így. hát ez nem baj. Igen. Hát, pokoly nehezlen jutunk el a kistelepülésekre, persze, hát önkéntesek, tudhatjai hordják a szorolatjánkat, abszolút elképzelhető, hogy oda, ahol a hallgató, akik nem jutott el egyik párt se, Hát ez nagyjából mutatja a kapacitásaink a Jó, de azt kirábának. is jelenti -e mindez, hogy ő nem tudja, hogy ki a demokratikus ellenzék, demokratikus törölve az ellenzéknek a képviselőjelöltje, vagy a de képviselőjelöltje így. Nem tudom, hogy a békés megyei néplap, vagy hogy a csukába hívhatják a megyei lapot. De beszámol vagy sem. A helyi tévék beszámolnak-e vagy sem. Honnan az ördögből tudhatnám? Normális esetben az önkormányzat kirakja-e a jelöltek nevét vagy sem. Itt nagyon sokaknak van ebben dolga. Nekünk is, tehát most nem elhárítom a felelősséget. 3240 település van Magyarországon. Mi a viszonylag jól pártok közé tartozunk, de abszolút biztos vagyok benne, hogy vannak olyan települések, ahol nem jutottak el a mijeink sem. Ed egyszerűen Képlelek vagyunk ekkora kapacitásokat mozgatni. önkéntesen saját maguknak tanuló, saját maguk számlájára a telefonáló emberek sokasságával. Tudomásul veszem a kritikát, nyilván nem szmerem, hogy condit is megy szemben van. Az index hivatkozott a narancsra, abban egy Török Gábor interjúra, és én azok közé tartozom, aki Ergészet elolvasta valójában az, ez egy interjú vele az a címe, hogy nincs közös érdek és arról szól, hogy így úgy, amúgy kicsit, mint a bölcs rabbi hogy ez is lehet, az is lehet, amaz az is lehet ez valójában a Török, Gábor. török uh -huh. tehát az a dolog lényege, hogy egy bizonyos ponton felül uh, egyéni párt és anyagi érdekből uh, nem állhat elő egy olyan ah. szituáció hogy hódmezővásárhely minta legyen és ő azt mondja a, a, abban a határól, tehát én azt húztam azt, azt, azt kétszer alá, összességében mégsem helyes azt gondol, hogy azért nincs együttükködés, mert a Fidusz kilóra megvette az ellenzéket, az ellenzék nem végezte el a szavazatok koncentrációjához szükséges munkát az elmúlt nyolc évben. Hát nézd, egyikünk sem orákulum, és ezt nem bántásként használom Török szemben, ő sem, meg én sem. Amiket mondom, a mindben van igazság e, valamennyi. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a folyamat talán még nem ért véget. Persze, rohat nehéz legyőzni saját démonjainkat. És itt nagyon De ezek tényleg vád... démonok? Mert ezek így jól hangzanak. Hát nézd, az LMP-nek a velünk szemben kapcsolatos ellenérzéseit én ezt nem tudom másként. Megítélni. De, had, meg, de most az a 19-i határidővel mi a helyzet? Vagy egyáltalán ez mennyire komolyan vendő? Vagy én most éppen március 14-én 8 óra 32 perckor mit gondoljak, ami 3:33-kor már nem lesz érvényes? Tehát a legegyszerűbb szöveget fogom be gondolni. Minden Köszön. megállapodáshoz legalább tárgyalás kell. Az LMP-vel nem tudunk tárgyalni, nem hajlandó leübölni. Tehát az, az őszintén nincsen rendben szerintem, hogy normális felnőtt emberek, akik szerint egyébként itt van az ország történelmi katasztrófája a kapban, azok annélkül... Elnés a történelmi katasztrófát, azt a Fidesz győzelmét nevezed igen, annak? Igen, igen, igen, igen. Hát azok annélkül, hogy egymással beszélnének, sajtóból hogy a ultimátumokat adnak egymásba. Jó, de figyelj, most, hát ez... a, most hogy egymás mellé helyezhetem a Boros Péter szövegét, mint te, mert Boros Péter azt mondta, hogy 19 után volt olyan helyzet, mármint 1919, hogyha neten véletlen az ellenzék oh, győzne. de történelmi katasztrófáról beszélsz a másik oldalon, én a hülye, hol helyezem el magamat ebben de az nem, egyenesben? nem, sokan ezt gondolják, de hozzáteszem, az LMP szövegeit is ez Hogyha én azt gondolom, hogy ez egy sok tekintetben történelmi horderejű Tétel rendelkező választás, akkor elkezdek beszélgetni a többiekkel. És egyébként az csináljunk. Azt gondolom, hogy 1990 volt az első, ami megérinti a történelmet. Igen. Tehát magyarul, hogy ez itt már ez a 12 év, ez olyan lenne, mint a vasbeton, az az úgy szilárdul meg, hogy az más, mint a 8 éves vasbeton. Te nézd, az, Utatúrának az a jellemző, hogy etetni kell. Tehát mindig messzebbre kell, hogy mennyi. Hát nézd végig a Putyini az erdogáni utat. Mindig emelned kell a tétet. E, és te meg én, és a válaszok többszigre, nem tudjuk elképzelni az abnormalitásnak azt a szintjét, ami egy újabb négy éves Fidesz kormány esetén bekövetkezhet. E, nézd, akkor etszen a történet, Tehát én mégiscsak egy európai polgári országot képzelek. Most mindaz, ami történik az elmúlt időszakban, Éliosztól ö, ö, ö, Kósáig az mutatja, hogy mértékét és féket vesztett hatalom bűvönt itt ebben az országban, eh, amely nem véletlenül megy szembe mindennel, ami Európa, mert ott nem lehet csinálni. Hát, hát lehet csinálni, van. de más következménye jár, hiszen ezek a történet, az emberi gyarlóság nem más, mint máshol. Ugyanakkor, hogy annak hogyan lehet gátját állni, abban van különbség. Meg, hogy fel sem rémlik bennük, hogy lebukhat Abban nem vagyok biztos, hogy nem a... rémlik fel bennük, mint az, hogy diktatúra van, e tekintetben is van bennem némi kérdője, de az tény, hogy van, tehát hogy, hogy, hogy ez a mostani rendszer, ez önkritikára nem igen hajlamos. És ebből fakad az sem. Önkorekcióra sem nagyon és megy a saját kitaposott útján egyre mélyebbre, is mélyebbre. Azt nem állítanám, hogy megy a saját kitaposott útján, mert te egyébként 2010-ben megtudtad volna mondani, hogy 2018. március 14-én 8 óra 35 perckor ott lesz majd az ösvény vége, ahol most vagyunk. Ne, ebben igazad van. Ettől még utalni csak arra akartam, lehet, hogy rossz képpel, hogy nem hat rá a külvilág szinte semmilyen értelemben, hanem a maga de hogy nem hat rá, megmondta a miniszterelnök úr, minél jobban támadnak bizonyos dolgokat, annál tovább fog tartani. Tehát ez egyébként tényleg bizonyos szempontból ki kijelöli az ösvény folytatását, legfeljebb az irányt nehéz kitalálni. Oké, okay. és honnan lépjük akkor innen tovább? Hát abban, hogy, ebben, hogy ez egy ürült beszéd, de nem biztos, hogy ez nem biztos. Tehát amikor én tegnap beszélgettem Elsimo Lászlóval, mert van itt a Terrorháza Múzeum kutatási igazgatója Békés Márton, még ezt is megjegyeztem írt Tihanyi Tézisek címmel egy ilyen Orbánra emlékeztető kötsei beszédet még tavaly a kultúrával kapcsolatban, de sokkal igénytelenebb. Tehát ez, ez kifejezetten igénytelen. Akkor valójában itt arról van szó, hogy hogyan lesz majd a kultúra zsinormérték egy olyan periódusban, amikor a rendszerből korszak lesz, és én azt mondtam az elsimónnak tegnap egy zűrzavaros beszélgetésben, ami talán annyira nem volt zűrzavaros, de volt benne zűrzvek zavar is, hogy egyrészt én a rendszer se érzékelem, az pedig, hogy ez a korszak Kánonyára emelkedjen, hát attól is mentsen. De nem tud, tehát azért, azért mondom De próbálkozik? Nem tud, szóval. Feri próbálkozik. Igen, de, de csak azt kereti, hogy saját agóniáját, meg a mi agóniánk. De ez jelenti. nem ag... de Hol van itt az agónia? Hát az agónia után halál jön előbb-utóbb. Inkább előbb, az agóniával óvat. Na de ennek is ez a vége, politikai... Mindenkinek jövő. ez a vége, te is meghalsz, én is meghalok sajnos, és te is sajnos, de e tekintetben agóniának mondani azt, amikor egy másik mondatodban azt mondod, hogy történelmi nem tudom, micsoda lesz, ha nyernek, hát agóniával ritkán szoktak nyerni. Te... Az, hogy a rendszer girmában a leszálló ágban van, és most már önmagával küzdik, és képkedik, önmagát magát együtt tartani, abból a különmények között nem feltétlenül és nem biztosan következik, hogy április 8-án fog meghalni, lehet hogy fél évvel később. Azt á, meg, azt, azt mondja meg nekem, hogy elmész erre az intenzív osztályra. Látod az agóniát, tételező, hogy nem, én nem akarok a fidesznek agóniát. Látod ezt az állapot, hogy létezik, hogy a hozzátartozó kimegy, és azt mondja, nem is néz ki olyan rosszul. Hogy létezik ez? Tehát én azt nem értem, én nem akarom, hogy eltántorodjanak a Fidesz hívök de engem ez az egész kósa úgy úgy nem érdekel, ahogy van. Nem is értem nagyon, hogy miről van szó, de amit látok, az a kósának a megnyilatkozása. És a kósa megnyilatkozásait, ha így egymás után rakom, akkor azt mondom, hogy itt valami nagyon nem stimmel, mert ebben semmi értelmet és konzekvenciát nem találok, és engem ez foglalkoztat, és azt foglalkoztat, hogy vajon egy elkötelezett Fidesz hívő miért nem érzi azt, hogy az ő prominense össze-vissza beszél, és akkor azt mondja neki, hogy de drága kósa úr, önnek valami baja van, segítsek? Mit akart mondani? Lehet, hogy érzi, de továbbra is azt gondolja, hogy minden hibája, gyarlósága, bűne ellenére, a jobb oldal hatalmának fenntartása akár ilyen módon is érvelhető. De ez azért van, hogy ez vele szemben van megfogalmazva, vagy ezek ilyen mindenek előtt? Így van egy része, kifejezetten velem szemben fogalmazta meg, de mindenek előtt. Na, hát én Nem velem szemben fogalmazta meg Orbán 2002-ben a haza nem lett ellenzitben szöveget. Az egész pályás retávadás szövegét 1999-ben. Az alaptörvény mostani preambulumában lényegében a teljes baloldal törvényen és történelmen kívül helyezését. Ehhez nem kell gyurcsány. Ehhez kell egyfajta űberments szemlélet. Mi vagyunk a haza, mi vagyunk az ország, miénk a jog, miénk az üdvözülés lehetősége történelmileg. Hát. És milyen lesz az a kultúra, amivel mértékű szolgálunk egy olyan szituációban, ahol én, mint egy egyszerű, hülye zsidó, nem örülök annak, hogy József Attila díjat kap Lezsák Sándor, akinek az Auschwitz emléknapon el nem mondott beszédét lehozza a magyar híllap, mert odaadja neki az alelnök úr. És akkor azt mondom az osztályfőnöknek, meg a magyar tanárnak, előbbi Orbán Viktor, utóbbi pedig Balogh Zoltán, hogy elnézést tévedni tetszettek, nyilvánvalóan neveket felcserélték. Hogy van ez? Nem lehet egy kitüntetéssel egy teljes rendszer kritikáját elmondani, de lehet vele próbálkozni. Még a kultúrának van egy sajátossága, hogy ha akarjuk, hanem lehet államidag kanonizálni, az ebben a világban mégiscsak demokratikus. Ez így. Soha nem lesz hivatalos kultúra valójában a szabad világban, már pedig a szabadság egy darabkáját mindig meg fogjuk őrizni, teljesen mindegy, hogy mit mondanak és mit akarnak, mindig csak önmaguk szellemi és morális korlátóltságát fogják bemutatni. Jó, de érezem ja. ha miniszterelnök lennék és valakit ki akarnék tüntetni, mondjuk téged, és te vagy az alelnök, azt mondanám Ferikém, de a kitüntetésed előtti három hónapban nem mondj sehol se beszédet. Se jó se rossz, semmit. Húzodj meg, hogy könnyebben foglal tudni kitüntetni. Jó, ez vicces, de valójában nem az. Nézd, hogyha mélszerelnök lennél, akkor elkezdeni csínyan bánni a kitüntetésekkel, mert lassan állami kitüntetést kapni nem kicsőség, hanem megbélyegzettség dolga. Ami azt írja igen, de azt kérdezem tőled, hogy valójában ugye mi egy úton haladunk, amelynek nagyjából, ugye te már ki 11-én lesz vége a beszélgetés sorozatnak, bár is e, azt, ugye, mi ezt Utána már nem csinálsz. Utána nem? csinálunk, de azt megbeszéljük majd, hogy milyen formában. Azt kérdezem tőled, hogy abban az egyenesben, amit mi ki tudja, mikor kezdtünk, nem tegnap, és arról volt szó, hogy van egy naptár, amely elvileg ugyanúgy, mint a névnapok, ma éppen, Matild és Paulina napja van, te azt mondtad, hogy abban haladunk, és én rendszeresen megkérdezem, hogy ahhoz, hogy elvileg győzzön az ellenzék, ahhoz éppen hol tartunk? Ma, 2018 máztus 14.8.41.2. Hol tartunk? Jobban, mint kívhittelezőt. Jobban. Soha annyian nem voltak Fehérváró rám kíváncsiak, itt tegnap este. Ez miért, vadó, ez miért vadó Ez miért vadó? Ez miért vadó? Uh, és amikor a feleségem tegnapeste. De amikor az azt mondják, mondják, hogy nem közvellemélykutatásokat nyer, kell nyerni, és nem fórumokon való részvétellel kell uh, meggyőzni magunkat a tekintetben, hogy igazunk van-e vagy sem, akkor ez uh, igaz, vagy nem igaz? Ez igaz, az abszolút igaz, csak az is igaz emellett, hogy az, hogy növekszik a téged támogató rát kíváncsi uh, tömeg, az valamit jelent. Kiderült, ki hogy hódmezővásárhely után az én hallgatottságom is megnőtt. Hát itt ottabbak, bátrabbak, önbizalommal teribbek lettek az orbán szemben állók. Hát nyilvánvaló. Szóval ez... És mennyire vesztettek a sebességükből az utána bekövetkező alkudozások és számukra már kevésbé érthető események kapcsán? Ezt nem tudom megbecsülni, nem tudom megítélni, tényleg nem. Nézem az összes televízió műsorát, Feri, olyan tudod, mint ezeken a, foci, ezeken a, a, a kosármecseken, meg a meccseken vannak ilyen időkérések, amik úgy felülről belógatják a mikrofont, és lehet hallani, hogy mit mondanak, e, nem nagyon lehet érteni, mert pontosan nem, de körülbelül ilyen beszélgetéseket lehet látni, ilyen taktikai megbeszéléseket, amelyek tőlem teljesen távol tartanak attól, amiről ez a választás egyébként szól. Meg ennyi taktikai megbeszélést adnak tévék. Te de, de ezt a kollégáidnak akinek beszélni. Próbálom, nem sok, sok sikerrel. Igen, szóval ez egészen gyötrelmes, hogy Magyarország leglátogatottabb internetes szájtjai nem költenek mondjuk két újságíróra a választások előtt utolsó három hónapban, hogy a különböző pártok mondani valóját egészségügytől nyugdíjig összehasonlítsák, viszonylag független szakértőkkel elemeztessék, és tanítsák az országot arra, hogy övék az ország, és azon túl, hogy el kell küldeni Orbánt, milyen lehetséges kimenetelek vannak Orbán után. Én ezzel nem tudok mit csinálni. Hát szóval hogy azt mondja, hogy nekünk más nem fontos, hogy Orbánt elküldjük. Én meg itt szenvedek a sokak a programja fölött éppen most hajnalban, hogy... 12-kor a gazdaságpolitikai javaslatoktól tartunk sajtótájékoztatót, az MT tisztességem meg fogja írni, de biztos lehetsz abban, hogy miközben itt lesz lét darab kamera, erről egy szó nem fog esti az esti híradókban, hanem majd meg fogják írni, mit gondolok Kósáról, arról mondok majd hogy egy közepesen szellemeset, és akkor az lesz a hír. Jó. Nem az, hogy egyébként mi a csodát csinálnak az ország gazdaságával. Ezt nem tudom mit csinálni. Ide is eljutunk, de az előbb vágtam két mondatot, egyrészt a te fórumodról, már másfél pedig a feleséget fórumáról volt, szóval ezt nem tudott befejezni. É hogy a büszkeséggel teri akartam megjegyezni, hogy Klárinál egy bizonyos teremték tényleg zsúfolásig teri van, előtte egy héten fél berdalettnél félig sincs. Az, amit mi képviselünk és mondunk, az nagyon sokaknak fontos, és ebben az ügyben én soha nem fogok lelkismert fudlással rendelkezni, hogy képviselek valamit, amiben hiszek. És azt látom, hogy az, amiben hiszek, a sokak számára kapaszkodó azok a világ megértésében. És ma többen vannak ezek, mint voltak két hete, vagy négy hete, vagy egy évvel ezen hogy ez volt az eredeti kérdésed. Szivároktas valamit a délből. Mit szeretnél? Amit te. Nem. Hát nyilván itt ezen ellen valahogy, hogy bele fogok kapni egyikbe, vagy másikba. Gondolom, hogy nem zavarna sem téged, sem más, hogyha azt mondanánk, hogy csak akkor lehet, gazdaság természetű ügyben bármilyen új szabályt hozni, hogyha eközben egy másik szabályt meg kivezetünk onnan, ez létezik egymét Európa több országában, azaz megpróbáljuk ezt a túlszabályozottságot legalább nem növelni. Hogy Mondanál meg... egy példát? Abszolút. Azt mondom például a kokáért, hogy Bevezetjük a kötelező online pénztárgépet mindenhol, Igen. mindenhol de akkor ezzel egy időben e, e, például a kokáért kivezetjük a cégbírósági eljárásoknak mindenfajta illeték kötelezettségét. Mert így ez össze én nem értek hozzá. Nem, de hát de, ugye most itt a például, mondom, egy dolgot biztonságban szigorítottam, mert pénztárgépekkel kell lenni a nőgyógyásznál is, amikor kide fog menni. Oké, okay, értem, most. de hogy amit szigorítasz és amiben enyhítesz, azok milyen összefüggésben állnak egymással? Vagy milyen összefüggésben kellene, hogy álljanak egymással? Vagy egyáltalán nem kell, hogy talán nem csak azon, hogy, egy, hogy egy, miért legegyenesen? Egyet, egyet, egyet ugye így szokták ezt uh -huh. hívni Európában, nem feltétlenül állnak oké, okay, értem. Akkor mondjál még egyet. Más. Mondok még egyet. Van egy, nagyon, van egy régóta tartó vita, családi adókedvezmény kontra a családi Igen ugye ezt is, a családi mindenkinek azonosan jár, most egy mi az 12 ezer forint, a családi adókedvezmény, minél jobban keres, annál többet kapsz. Na most mi egy ilyen kvázi bölcs kompromisszumként azt mondjuk, hogy a családi adókedvezmény maradjon meg, ne folytassuk ezt a, a vitát, de az átlagkeresett két-háromszorosak között a sok pénz, az ilyen forint havonta, ott maximáljuk, hiába is annál többet több már nem jár, Ugyanakkor a családi portlékot meg 30%-kal emeljük, hogy a pénz azért az ablakban maradjon. Hát, tehát... ami, amit ebből értek, nem mindenit értek, de... A helyzet az, hogy a differenciálás az elmúlt időben sok területen nem volt a, a, az erőssége a kormányzatnak, mert ugye legutóbb az idősügyi tanács javaslatára, ugye arról volt szó, hogy ki mindenki kap Erzsébet utalványt meg, hogy a rezsit hogyan csökkentik, na most én utána néztem annak, hogy az idősügyi tanás micsoda, de azt elfelejtettem adott alkalommal elmondani, hogy az idősügyi tanácsnak az elnöke maga a miniszterelnök, tehát amikor a miniszterelnök saját magának javasolja azt, hogy adjon a nyugdíjasoknak tízezer forintot, akkor abban azért van valami, tehát ugye, ugye ilyenkor én, ha, ha, ha... Mi közvetlen kapcsolatban lennénk a, a kormányzatban, és te nem rúgnál ki az első ilyen cselekedetem után, akkor azt mondanám, hogy figyelj, főnök, te saját magadnak javasoltál valamit, miközben nem mondtad el azt, hogy te voltál ez, de úgy állított be, mintha egyébként külső hatásra cselekedtél volna, mire te rám nézel, és azt mondod, János Kám, ez ferdítés, de ez így hatásosabb. És valószínűleg a harmadik esetében azt mondanám, hogy Feri, figyelj, ez nem az én világom, mire te azt mondanál, hogy ott az ajtó ki lehet menni. Jó, hát ez nyilván nem lep meg. Hát ezer, ezerszer fogjuk az Nem, De figyelj, fel engem közt jön. azt tart hogy meglep. Hát figyelj, én mindenkinél fenntartom a változás jogát. Magamnál is, nálad is, Orbán Viktornál is. Én senkit nem könyvelek el. Legfeljebb ha meghalt, és Orbán Viktor hál' Istennek nem halt meg, tese, én se. Miért ne tételezném fel, hogy változik, és adott esetben jó irányba? Hát helyes, jó iszemű ember vagy. Én Csak az lehet, hogy, hogy, hogy a miniszterelnök jó irányba képes még megváltozni, abban már... De maradjuk az, a konkrét példánál. Embereket meg lehet venni a szó átvitt, vagy szószoros értelmében tízezer forinttal, rezsicsökkentéssel, abban a formában, ahogy egyszeri és differenciálatlan, ugye így jött elő az, ami most született? Nyilván van, akit igen, János. Nyilván van. Hát nyilván megmérik. Hát e, e, biztosan nem mindenkit, van, akit még fel is háborít, te aki azt mondja, hogy milyen jóságosan a miniszterem. Mert ugye a, lát, a szocialisták erre azt mondják, hogy fogadják el, és közben szavazzanak rájuk, de ez például én ezt nem tenném. Mint ahogy én a szocialistákat milyen elítéltem amiatt. Ezt most mondom először. Hogy amikor a ceglédivel történt, ami történt, akkor nekik azt sikerült mondaniuk, hogy és a Tiborcs hol van. Tehát amikor egy ilyen eljárás van, a ceglédi melletti szolidaritást ezzel kifejezni, figyelj az anyukat! Idézőjelben, hogy túlindul a történet. Én ezt nem mondom, én meg oda mentem a bíróságra. Azt én. tudom, de ez ebben én a formában nálam kontraproduktív. Mi, ne azzal meg? fejezzék ki az irántával való szolidaritásokat, hogy más akarnak bekasznizni. E, igen, én. Ugye megértett, hogy nem fogom <gül> megértizálni a szocialisták álláspontját a választások előtt, nem tudom, 25 nappal. E, igen, igen. Ugye megértett, hát. Ennél kevesebbé is most már pártok, mindenki túlérvékeny, hozzátesz a ujjjáink. meg mint meg hogy olyan sziszegés van, alig hallani a szabakat. <gül> <gül> De ez egyrészt, ez egyrészt persze normális. Jó, térjük vissza Török Gáborhoz a tekintetben, hogy ugye szó van a, a választási törvényből adódó premizálásból. Tehát az, hogy ki mennyi embert vonultathat vissza, és egyébként hol kezdődik egy pártnak az az érdeke, ahol az önfelszámolással azonos az, ahogy kiszúr magával, mert úgy nem jut pénzhez, hogy áll ez arányba azzal, hogy köz... tehát mennyiben dupla van semmi? Azt mondom, hogy én ezt meglépem, bár ezzel a magam halálát is okozhatom, de ha nyerek, akkor utólag változtathatok a pártfinanszírozáson, és helyreállok. Te nézd, ez nyilvánvalóan egy csapra. Tényleg a Fehérváron fölállt a Momentum helyi képviselőjelöltse. Én két rendkívül helyes, szimpatikus figyelő ember, és elmondta az ő dilemmájukat. Már a nagyjából az, hogy vagy együttműködnek velünk, ahogyan a választók többsége ezt megkívánja, de akkor Valószínűleg politikának belehalnak, vagy nem működnek együtt velünk, és szereznek egy picik elsét hát ha túlélik, bár inkább akkor is belehalnak, mit kell ilyenkor csinálni? Ez kérdés volt? Ha, abszolút. Én mondtam neki, hogy nézzétek, ez egy csapda. Szóval nézz, ez, ugye, két eleme vannak a sztorinak. Az egyik maga a választójogi törvény, hogy nem mi csináltunk, a DK bolykott ezt a választójogi törvényt. Fidel direkt csinált ilyen törvényt, és állított ilyen csapdát. Kettő, én arról nem tehetek, hogy az a végre ígéretes. Momentum, ahogyan kezdett, ahhoz képest ma az éppen, hogy csak mérhetőség határánál, ez az ő felelősségük. Valóban az 5% alatti demokratikus ellenzéki pártok számára, amit itt választójogi környezet van, hát az, hogy mondjam, a, a nyilvános önkastrálás esetét juttatja az ember eszébe. Hát persze, nem lehet túlélni, de élni akar, még, még verclik benne, még keresse a megoldást, ahogyan a Bokros keresi a megoldást, aki megeskült nekem, van 5 a ehhez képest még 27 jelöltet sem tudott állítani, és közben elindul abban a 7.-6. kerületben, ahol egyébként demokratikus ellenzéki jelölt, a mi jelöltünk, 4 is nyert Olá most is indul, és lehet éppen bókos indulása fogja elvenni ezt a körzetettől. Miközben egy elképesztő jó csávó, én sokat tartom a Lajos. Mert ahogy mondjam, a halálfélelme, hogy a pártja meg fog halni, azt gondolom, hogy vitatható lépések megtételére ösztönzi még őt is. Na de hát, hogyha bunkros ebben az ügyben eltévedt, hogy a el más? Te meg tudod érteni az ő félelmét, és hogyha meg tudod érteni a félelmét, akkor hasonló szituációban te azt mondanád, hogy szembenézel a halállal? Nem tudom, János. Őszintén mondom, neked nem tudom. Nem vagyok nem ilyen helyzetben, és éppen ezért ugye mondhatod azt, hogy rohadt nagy a szám, mert hogy hogy mégiscsak az a helyzet történt, hogy a DK fogja többszörözni a képviselő számát, bármi is történjen. Ebben az értelemben ennek a választásnak a szűk párt pozíciót tekintve a legjobb nyertesei leszünk. Nem tudom, mit a két kétszázadikon vergődnék. Nem tudom, mert ott valóban az a döntés, hogy abba hagyunk, kiszállók, régen van... És De ez az áll ugye a momentumra, áll az együttre. A párbeszédre nem, mert ugye ő talált magának egy lobat, amire felült. a két farkura. Igen. De ez ügy, hát ez az életük. Ez az életük. És maguknak kéne kimondani azt, hogy nem éltük túl ezt a küzdelmet, ezért vagy azért vagy azért. Hát én ebben tudok empatikus lenni egy pontig, másik oldalról meg látom, hogy kutya nem fog nekik megbocsátani, hogyha el fog menni egy csomó szavazat, de ez igaz az LNP-re is. Tehát itt lehet itt így szórakozni, ígyben 11 körzetet veszítettük el az LMP különutas politikája miatt. Most, ha jól látom, erősebbnek tűnnek, mint 14-ben, akkor ez még több lesz. Nem lesz, abban elmozdul szerinted? Hát, nézd, valójában csak azt tudom mondani, hogy utolsó megszi reménykedni fogok, hogy e, e, e, változtatok az állapot. olyan a Ron távozása ezzel összefüggésben van-e, vagy inkább heves természetével, amit a Szigetvári mondott? Az utóbbi az biztosan igaz, <gül> hát jól ismerem. Az előzőben nem tudom, hogy ki milyen pozíciót foglaltál. Én ráírtam, a, én ráírtam a Róra, hogy mondjak neked valamit, hogy majd aztán a dekott év idézhesse. Hogy sajnálom, hogy véglehet ennek a sztorinak, mert még csak jóban vagyunk. És nagyon kulturálatlan azt válaszolta, hogy ő is sajnálja, de tudod, van itt egy Parancs, az ember a klienseiről, ezt a szót használja klájent angolul, vagy ügyfeleiről, e, e, nem mond semmit. Ez a fő szabály. Úgyhogy semmit nem tudok a dolgokról. Ez előbb nem mondtál semmit a szocialistákról, de az árnyi az nem tetszett neked. Nem, én általában azt gondolom hogy őszintén, hogy normál esetben, és ha az MSP-t egy ilyen normál lejátszásra gondolok, tudni mondani olyan eset, ami nem az, még ebben a szituációban, is tudni fogok is mondani ilyet a következőkben, de normál esetben a rádióriporter mi műsor csinál, az orvos gyógyít, a tanár tanít, a politikus pedig, hogy mondjam, politizál. Bár lehetnek nagyon helyes értelmiségi emberek, okos szakértők, de a politika az politika. És ha mást nem mondom, hogy tanuljanak az én, történetemből rohadt hosszú tapasztalat kell ahhoz kudarcok és sikerek egymás követő sok évnyék folyamatossága, hogy az ember a végére közepes jó politikusnak a pontosan Tehát politikai küzdelem. Tehát nem akadémikusokat választok a kormányban, hanem elképesztően bonyolult harcnak, küzdelemnek a hogy mondjam, kipróbált vezetőit, képviselőit, katonáit, mindegy, hogy mit mondok. Az kósa után fogok mondani, hogy elértségféle, intelligencia bajdokság. Intelligensnek kell lenni, de ez nem elég, ahhoz, hogy aki politikus legyen. Azért sohajtozom, mert nézem néha a tévét, mindig abban reménykedem, hogy az én műsorom más, de ki tudja lehet, hogy ez is ugyanolyan. Tehát néztem, a csat volt leírták a gyurcsányt kövér nőnek, zebrának, majomnak, leírták annak, ami... Hát a és... kövér nő ez nekem, nekem bejött. De nem szó, hogy, hogy egész egyszer nem, nem, nem volt benne egy kapaszkodó. Tehát nem volt benne egy olyan lépcsőház felé, ahol három lépcsőt lehetett volna fölfelé menni, mert valaki azt mondta, hogy a második nem létezik. És azért ilyen még korábban nem volt. És nézem a közszolgálati magyar televíziót, amelyben megszólalókról, internetes portálok mondják azt, hogy azok valójában bábuk, és egész egyszerűen nem értem azt, amilyen módon engem befolyásolni akarnak a tekintetben, hogy ma 2083. december 70-e van, és én azt mondom, hogy de ne haragudjanak, de az nem lehet, mert lehet, hogy 2078 van, de decemberben nincs 70-e, mire azt mondják, hogy de van. De van, tehát ahogy a jobbikot nyírják, nem lesz szimpatikus számomra a vona. Tehát önmagában ettől nem lesz szimpatikus. De az van bennem, hogy, hogy aki ezt csinálja, aki elvileg nekem kollégám, tehát hogy... hogy hogy nem tudom, mert, tehát én azt hiszem, öngyilkos lennék a, a, a végén. Mert elfogadnám a pénzt, mert persze kurva jó nagyon sok pénzt keresni. Aztán egyszer csak lenne egy pillanat, elhagyna a barátnőm, ott hagyna a lányom, nem mondanának semmit, csak azt mondanák, apa megváltoztál. És aztán, aztán egyszer csak ott vagyok egyedül, sok pénzzel, és mit csináljak vele? Ráadásul azt hiszem, annyira sok pénzt nem is keresnek. Szóval bántást nélkül mondom, hogy Isten ezt nem fogod figyelni, mert rád legkevésbé vonatkozik. Muszáj azt mondanom. Némi sajtóban dolgozó, ismerősemre, kollégámra, nincs erkölcsi alapjuk, hogy azzal vádoljanak minden politikust, különbségtétel nélkül, hogy csak a hatalom a pénz érdekli, amikről ők meg eladják a lelküket három új nézőért. És nem őket sem a minőség, sem a tisztesség sem az országnak az érdeke, csak valaki nézzen bennünket, és hajlandóak vagyunk lemenni kutyába minden este, Azért, hogy legyen, mit a hallgatunk. Vagy te vagy miniszterelnök, én sosem voltam politikus. A politikus azt mondja, hogy oké, igaza van a fialának ebben, de ha így lehet megszerezni a hatalmat, hiddel el, fialad, te is így viselkednél? Nem, ez nem így van. János, vagy így viselkednél, vagy nem. nem. kötelező beállni hülyének és tisztességtelennek. Nem, nem értem, hanem a politikus, aki, akinek a hatására ez kialakult. Tehát a politikus örül annak, amikor ezt látja? Azt hiszem, hogy nem örül, de nem általában van politikus János. Szóval Na, értem, az emberi az, abból az is következik, hogy nem kaszt alapján ítélünk meg engem. Ne, rólam ne azt mond, hogy politikus vagyok, légy olyan drága, úgy általában az összes fenntartásoddal, ítéleteddel vagy de Én Gyurcsány Ferenc vagyok, aki ilyen vagy olyan vagy amolyan, nem általában vagyok politikus. Nincsen közöm ahhoz a politikuson, akit Kósa Lajosnak hívnak, vagy Lázár Jánosnak. Hiába az a szakmámban tisztesség van tisztességes gázszerrelő, meg tisztességlen gázszerrelő. Van tisztességes pont, meg tisztesséklen Nem általában papok vannak. És nincsenek általában cigányok, meg általában zsidók, meg általában nem tudjuk És általában politikus sincsen. És kikérem magamnak, hogy csak azért meg valakinek ilyen-olyan-olyan véleményem van valakikről, az alapján meg engem, hogy aki mi a szakmám, és ne az alapján, hogy mit teszek ennek a szakmának a képviselőként. Teljes messzegességgel kiállok, Bajás Zsoltan, hát én is magam mellett kiálltam, amikor valaki avval fenyegetőzött, hogy lő, ne lőjenek le senkit se. Azt, azt kérdezem tőled, hogy a március 15 i híradások és majd a civilapályán felvétele pénteken arról fog-e szólni, hogy összehasonlítja, hogy melyik megbozduláson hányan voltak jelen. Úgy. Persze, hát ez van, van, van, van ilyenkor egy ilyen háború. Hát szerintem akkor sok téren két is fél lesznek, érted az iróniát. Van egy jól mozgósítható csapata a kormánypártoknak, és ez független attól, hogy persze hoznak. És lesz-e jól mozgósítható csapata az ellenzédnek, te is felszólasz? Persze, persze, persze. De te is a szabadságtéren. Szabadságtéren. De de értség, szabadság téren. Nem szabadság téren. De a hüvérség a maga szabadság persze, hídnál. Persze. Nézd, ez egy közös DK eh, eh, MSZP rendezvény. Elfíti, akkor vannak ilyen harcok. Jó, utol utolsó kérdés. Én megpróbáltam az elnök urat meghívni, nagyon tisztességesen visszahívtak a jobbiktól, én ragaszkodtam hozzá, ajánlottak, mást mondtam, köszönöm szépen. Nem. Ráadásul a vele való interjú úgy készült volna, hogy a hallgatóim kérdezettek, volna, tehát én egyáltalán nem folytam volna bele, elmarad. Azt kérdezem tőled, hogy ami a jobbik kapcsán elhangzik, az ugyanúgy, az mennyire bizonytalan, vagy mennyire olyan, mint az A Mert az LNP-nél nem elvi kérdés, a jobbiknál úgy tűnik, hogy elvi kérdés. Az lmp nél nem elvi kérdés, minden vita ellenére, mert mégis azt gondolom, hogy azért ez egy demokratikus párt. Sokszor elmondtam, a Jobbik okoz erkölcsi politikai fejtörést, hiszen tegnap ott ült Fehérváros sorokba, egy Dunántúli nagyváros legendás volt polgármester, nem mondok a nevek. A Jobbikról beszélek, akkor mellett ülő hölgy, a kedvese mutogat rá, hogy igen, ő is azt gondolja, hogy a Jobbikkal is együtt kell működni, csak hogy egy példát mondjak neked. Én nem tudom nem hallani ezeket, és nem, nem tudok nem szenvedni attól, hogy mi a helyes magatartás ebben az ügyben. Uh, ugye azt mondják uh, szokásosan, hogy zördökkel is meg kell egyezni a Fideszen szemben, bennem pedig hát ez a, a megjelzéses sor képés kép fölvet. Nem, mint hogyha reményt fűznék hozzá, de egyébként van informális-formális találkozás DK és Jobbik között? Nincs. Nem, én nem tudok róla, és nem azért mondom, hogy nem tudok róla, ne akarom hárítani és ki akarok bújni, szerintem nincs, én arról tudnék. Azt nem tudom neked megmondani hogy nyilván, hogy, nem, másképp mondom, egész egy nyilvánvalan a Miskolci önkormányzatban a DK-s képviselő minden a időnként beszélget a jobbikos képviselővel. Bocsánat, az újságok jöttek hozzá, fiajárása beszlek. Ut Utolsó kérdés, hogyha az ATV, BTV, CTV, HírTV csinál eh, ellenzéki oldalon, miniszterelnök jelöltekkel fórumot, akkor ott létezik, hogy abban a pillanatban szóbál DK jobbikkal? ez egy ponton biztosan eldönt, mert lesz ilyen fórum, több Sajtottam. is. Több, én legalább háromról tudok most már, ahol én is ott leszek, meg vonagából is ott lesz. Ezek hol vannak és mikor? Az egyik, most hadaldi, az egyik, én szerintem a 24. hétvégén a V18 szervezésében, amit úgy tudok, hogy a hírtévé közvetít, az a jövő hétvége, utána április, nem, azt a közös országmozgalom szerveznek a jövő hétvégét. Utána április 4-én van a V18 szervezésében, és utána április 5-én az RTL klubban a balón áll. Tehát három ilyen vitáról. Oké, okay, odaadlak téged, 9 óra 4 per elnézést kérek azoktól, akik miattam nem jutottak hozzá, és folytatjuk. Ő lennek, Viszont hallásra Gyurcsány Ferencet hallották. Most pedig telefonálni fogok a változatosság kedvéért. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Kísérletinek biztos, hogy kísérleti, ha nem utolsó, akkor 19-én találkozunk. Nagyon sokan lesznek aznap is. Én már teljesen elfáradtam, mert a Donátot az M keresem. keresem. a Donát az M -betűnél? nem lehet. a János lehet? Uh, rájöttem arra, hogy az elmúlt időben túlságosan kötöttem az Ebet a karuhhoz. hiszen amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor uh, arról volt szó, hogy kampány, üzemmód, mi mindennel jár együtt, úgyhogy most visszatérek a régi alakunkhoz. Uh, bár összegyűjtettem mindenféle egyéb hírt is. Tudni kell, hogy én egy nagyon széles látókörű befogadó ember vagyok, akinek a tárgyi ismerete szerintem valamikor 25 hiányosságaimat. Tehát például nekem, hogyha a tíz parancsolatot el kell mondanom, én azt nem tudom elmondani. Múltkor valaki elmondta, hogy itt a keresztény zsidó kultúrkör részeként mondtam, én ehhez nem tudok hozzászólni, én csak értelmezni tudom a magam egyszerű módján a világot, ezek nekem bonyolult dolgok, bár időnként a számra veszem, de akkor lehet, hogy magam sem tudom, hogy mit beszélek. De nem mondom, a tíz parancsolatot. Ugye itt az a hetedik, ha jól mondom, hogy ne lopja az embernek a munkával szerzett tulajdonhoz az életét biztosító anyagi javakhoz való jogát szabályozza, ez a paras mondja a magyarázó szöveg. Egy hajdan volt képviselő, aki már régeség nem képviselő, aki egy olyan családban nevelkedett, mint te, aki egy olyan világban él, e Amiben mi itt élünk, és közben csak egy lelkipásztor, és a csak talán törölve, hiszen az a te fő foglalkozásod. Az hogyan viszonyul ahhoz a közélethez, ahol a lopásról úgy beszélnek, mint amikor az ember kinyitja a csapot, és folyik belőle a víz, én pedig ezt nem értem. A hazugsággal is ugyanígy vagyok, de most odáig nem mennék, megmaradnék itt a hetes pontnál. Tessék nekem segíteni! A hetedik parancs. Igen, parancsoljon. E, e, ebből is látsz. Igen, paracsa. Tessék mondani, Donátul, ha én most lopok és politikus vagyok, és ezt meggyónom, azt hiszem, hogy neked nem le de megpróbálnám. Akkor a végén azt mondod, hogy mondjak 84 hiszek egyet, és akkor kezdhetem előről. Hogy van ez? Akkor nagyon gyorsan a, a, a gyónáshoz. Tehát nekem is meg lehet gyógyni, még nem mondtam el, mert többször idéztem. Az evangélikusoknál fajta gyónás van, amely közül a legfontosabb az, amit te egyedül Isten színe előtt Istennek mondasz. Ezt követheti a másik három, de az, aki Korán Deó, tehát Isten színe előtt jár, Martin Luther fölfogással szerint, az mindig gyónó pozícióban van. Nem csak úgy, hogy az Isten mindent tud, és mindent lát, és mindent meghatároz, hanem úgy, hogy elvárja a teremtményétől hogy ezt akceptálja, hogy ugyanolyan felelős, tudatos, számon kérhető életet ilyen, mint hogyha több lenne annál, mint por és hamuk. De ha már a itt második... tartunk a... Akkor... Bocsánat, először. Igen, Igen. Igen. Ne, nem, nem. A, a második gyónás az, amit a fele barátodnak teszel. Tehát ha engem megállítanak a szalonába, és elképedné hogyha ki mindenki állított már meg egy szál fülgőzatjába, és a sem a gyóntató fülke jellegzetességét hordozza magát. Pusztán azért, mert beszélni akart. De most azonnal, csak egy percet kér, és tíz esetben be sem mentem már se a szalonába, se a vízba, visszamentem öltözni. É, a harmadik gyónás az, amit az ember közösségben végez egy liturgikus esemény, mondjuk az Isten tisztelet szerves része, úrvacsorát venni, akkor lehet, ha előtte ez a közösségi gyónás végében mert hogy mint a katolikusoknál, mint a reformáciusoknál. És végül a negyedik az, amit állandóan használsz, élzetsz a közbeszéd használja, az úgynevezett lelkésznek szóló Gyónást, amit mi lelkipásztori beszélgetés nekünk, hogy félreéltetői nevei, ami kifejezetten és elsőrenden arra vonatkozik, hogy az az ember, akinek szívét-lelkit szorongatja a bánat, a bűntudat, a gyász, a szorongás bármitől, annak legyen lehetősége arra, hogy egy olyan hivatalos és remélhetőleg autentikus, megbízható emberrel beszéljen, aki tekintetben számára az, az egyébként elérhetetlen Istent reprezentálja. Ez egy nagyon komoly, nagyon sürző katolikusok már szentségi jelentőségén is van. Most ebben az összefüggésben, amit felvetettél, egy másik történelmi tény szeretnék megemlíteni. Ami az én, mert ugye engem kérdeztél, nagy valószínűséggel a különféle lelkészek más-mást mondanak erre. Én egyetlen, hogy tudok neked mondani, hogy abban az országban, amely két világháborúban úgy vett részt, mint Magyarország 20. században, amely végigyelte a legkülönfélébb közösségi traumáit, nem egy-egy emberét, hanem milliókét, millió egyes emberétől a kollektívet, azt a társadalméretű szörnyűséget, amelynek milliós áldozatai voltak, hogy ebben az országban 50 évvel vagy 70 évvel később a lopást nem tartják bűnnek, záksan, mondanám, minden irónia és rosszmájusság nélkül, hiszen ez a nemzet olyan mértékben kibűnözte magát, olyan szörnyű sebeket és szenvedéseket hordott, hogy ehhez képest 430 millió euró zsebrevágása magattal. Hát, az tényleg vagy, vágva, de azt kérdezem tőled, hogy hogyan viszonyuljon ehhez az ember, mert ugye, ha komolyan veszem, akkor nem lehet tovább lépni. És akkor nem mondtam a nyolcadik parancsolatot, a ne hazudj és mások becsületében kárt, ne tész, szóval ma a hazugság az, a, tehát éppen György Ferenccel beszéltem előtted, és mondtam, hogy terep néztem egy tévéműsort, ahol négy ember vitatkozott, de az nem volt vitatkozás, mert meg valahonnan, valahova kellene tartania és az egy olyan beszélgetés volt, amelyben egy méter egyenes nem volt, hanem mindjárt elfordult másfelé, és sehova se vezetett. Egy lépcsőházra emlékeztetett, vagy egy lépcsőházat mondtam, ahol három lépcső nem volt egymás után, amely egy irányba vezetett volna, már pedig olyan lépcsőház nem létezik. Mit kezdjek én az egyszerű, gyarló, halandó ember azzal, hogy a ne a ne hazudj, és mások becsületében kártneté parancsolatban minden nap Van egy nagyon fontos definíciója a szentírásnak, tehát zsidóra és keresztényre egyaránt érvényes, ha komolyan veszi az identitását, értékrendjét és meggyőződését, az pedig úgy hangzik, hogy soha a másik ember vagy a többi ember magatartása nem éri a fölül a szívedbe írt törvényt, de nem cselekedhetsz másképpen, mint ahogy a parancsolatok megszabják. Ha mégis másképpen cseleksz, akkor nem egyszerűen arról van szó, hogy te úgy cselekszel, mindenki más, mint a magyar társadalom, mint ennek a közösségnek az ocsmány értékrendje, hanem akkor te bűnösen cselekedtél egymagadban és kizárólagosan te felelszél. Ne ebben minden másra sem vitatkozom veled, sőt, éppen abban a folyamatban vagyok, amikor rájövök arra, hogy untig elegendő, hogyha a saját magam normáinak megfelelek, de azért az neked is fontos, hogy a nyáját hirtelen nem utasson neked hátat és menjen ki azon az ajtón, amin bejött, miközben te beszélsz. A Előfordulhatna, nagyon megrendítene, hogyha, hát hogyha azt tapasztalnám, hogy úgy járok, mint Jónás nővében, de ez is benne a szentjárásban, ez sincs kizárva. de nem ez a helyzet. ennél megrendítőbb a tapasztalatom, tudnélik, és neked is egyébként, ha még visszaemlékszel a 89-92 közötti fele más, nagyon-nagyon, mocsaras, kigőzölgésű magyar közéletre, amikor naponta kerestek emberek azzal, hogy hát meg szeretnek keresztelkedni, szüksége lenne valamilyen papírra, hogy egyházig gimnáziumban tudja a gyerekét iratni, és a legkülönfélebb ügyekben, amiből nyilvánvalóvá lett, hogy, hogy azt gondolja, hogy, hogy nevetettünk egy ruhát, fölössünk egy másik ruhát, és senki másra nincsen szükség, csak legfeljebb egy, egy, egy kézmosásra köztem. Én azt hiszem, hogy az a, az a környezet, amely hosszú időn keresztül legitimálja, akárcsak némassággal passzivitással a hazugságokat, a lopásokat, a visszaéléseket, amiket az előbb említettél, az a passzivitással révén, ha nem is válik cinkossá a de mindenképpen elveszíti, az Isten iránt. Én ezt értem, de te a, te a, a szószékről, a valódi vagy a képletes szószékről nem ez egyenként oda a nyájhoz, és pofozhatod fel, hogy fi megint hazudtál, mert megint loptál, hiába De kocit. Dehogyis nem, én nem olyan nem, régen, nem, tíz nappal ezelőtt nem múlt az azt megelőző hassan, egy olyan prédikációt mondtam, hogy legalább négy ember teljesen Sogál. megrendült. volt. Sőt, volt, aki ilyet. Mert, mert valóban, ha én indulatba jövök, akkor. De először azért, mert magára vehette, mert nem ez feltétlenül. Nem, nem személyeskedés volt, nem kipridikálás volt, sőt meg. De magukra is merhettek? Akár, akár annak a konzekvenciáját, amivel eljutottam ezekkel a példázataimmal a, a, a konkrét gyülekezeti életre vonatkozóan. Abban bizony... De ha az, én oda mentem volna hozzád, és azt kérdeztem volna tőled, hogy Donát, te rólam beszéltél, e, akkor erre válaszoltál volna-e, vagy azt mondtad volna, egy ilyen dodonai válasz hangzott volna el, hogy fiam, döntsd el. Nem, nem, nem dodonai válasz. Én azt mondom, hogy igen, erről meg erről prédikáltam, ez és ez így függ össze, ezzel meg ezzel, mert nyilvánvalóan nem azért prédikál az ember, mert nem tudom, beszédkényszere van. Igen, azért, az mert valami... <t <white> <t ezt elképzelem, igen. igen mert valami igen. belső kényszer ígeti és, és úgy érzi, hogy, hogy szétrobban a benseje, hogyha nem szól, meg jelenélyes képét visszaidézel. De nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy én attól óvakodom, hogy ha valaki nem akarja konfrontálni velem a saját életét, a saját tapasztalatait, mindazt, ami, ami igazán fontos, hogy amitől szenved, akkor nem fogom őt erre ez, ez nem tartozik az én hivatási előírásaink közé. De akkor, hogyha rám bízza ezt a történetet, akkor ezzel vállalja azt, hogy meg kell hallgatnia, hogy én erről mit gondolom. Oké, okay, rendben van. Ezt is tudom, ástöveztem. Tételezzük fel, hogy van egy ilyen kép, egy, egy, nem, gyakorlatban, mert úgy furcsa, bár beszéltük, hogy ilyen is előfordulhat, te azt mondod, hogy lopni nem szabad, és akkor én magamról ismerek, és én azt mondom, ha most rólam van szó, akkor szeretnék itt egy kisebb előadást tartani, nem túlságosan életszerű, de akkor az történt és az nem volt lopás. A kérdés az, miközben ez nem egy jogi történet, ez egy morális történet, ráadásul egy ilyen egyházi mázba vont morális történet, ez nem volt egy szép mondat, de talán fogható, ahol egyébként mégis mégiscsak valami tudatazonosságot kéne feltételezni a felek között a tekintetben, hogy ha bár nem ugyanúgy ítélnek meg cselekedeteket, magukat a cselekedeteket nem vitatják el. De itt valójában nem arról van szó egyszerűen, hogy nem éreznek nem érzik bűnnek azt, amit elkövetnek, hanem vitatják azt a tényt, hogy az lopás lenne most. Akkor mi van? Tehát hol van az a Bibliában benne, hogy akkor te oda tartod XY elé, mondjuk elém és van, ide van írva, hogy ez lopás most magadra is, mert attól itt tartok, hogy azért ez ebben a formában nem létezik. Mit csinálsz te azzal a hívővel, akiről, aki nem fog átkod, aki nem fogate szabad? És közben mégis Én, rendszeresen akkor, igen, elmegy. Ez egy nagyon egyértelmű utasítása van Jézusnak, hogy ahol titeket nem fogadnak be, be ott verjétek le a port a és menjetek tovább. Nem, nem, nem, ha az ember elmondta azt, hogy a kötelessége, akkor, akkor nincs sovább. És donát könnyű tovább menni? Születet. Akkor tovább kell menni. Értem, azt értettem. Azt de, kérdezem, hogy könnyű ez neked. Vagy ez de, lényegtelen. Attól függ, kiről van szó János. Tehát vannak olyan emberek, akiknél volt egész konkrétan több évtizedig tartottam a pofámat, hogy, hogy nem fogom megrúni, bár ő tudja, hogy én tudom. És mégis úgy is mint mintha senki nem tudná, hogy mi minden terhe a tő e, és, és aztán egyszer mégis ezt meg kellett mondom, hogy ez nem megy. Attól, hogy te túléltél valamit, amiután ami, ami el kellett volna, hogy nem takarodni a, a nagyvilágba, és, és más néven élni akár. Ez nem azt jelenti, hogy te fel vagy szabadítva, arra, hogy más embereket de nincsziáj. de De még, én, még én azt is mondom neked, hogy ha már említetted a, a Derek Gyurcsány Ferit, hogy ha, ha ő, ő megkérdezte, hogy hány olyan eset volt, amikor én bizony megállítottam folyoson, bementem az irodájába, és rendkívül ingerültem, hol lesz, volna hol hol sok Nagyon kedvesen mosolygott, és és soha nem azt mondta, hogy nem érti, soha nem azt mondta, hogy nincs igazam. De nyilvánvalóvá tette azt, hogy egészen más szempontok is vezetik. És nem, bennem nincs ilyenfajta rossz érzés, hogy én nekem én nem mondhatom meg a másiknak azt, amit gondolok. Inget szó a fülém úgy nevelte, hogy minden ember szabadon gondolkodik, és a gondolataért felelős, amit ha nem fogalmaz meg, akkor, akkor mi végre az egész? a, a, a közélet ott attól közélet, hogy neked van emberi tartásod, bármilyen csekély, vagy részleges a tudásod, vagy a tapasztalatod, mégiscsak megszólalni, akár csak egy gyereknek, egy idős embernek, és elmondani azt, hogy, hogy ez vagy az, neked nem tetszik. Igen, én ebben... A, a, a... Ebben, a, ebben a történetben, ami a, a kezésed hátterében húzódik, ott már egy sokkal szörnyűbb baj van. Ezek az emberek, akik úgy tesznek, mintha elhinnék több mint a hazugságot. tudják, hogy azok se hiszik el, akik hazudják. De úgy tettnek, mint mintha ők elhinnék. Ez egy olyan társadalmi játszma, aminek én nem tudom, mi a feloldása. Ehhez nem értek. Nem forradalmár vagyok, hanem lelkész. És lelkészként nincs eszközöd? Lelkészként egyes emberekhez van. Között. Értem. Nem véletlen, hogy bizony jó pár olyan ember van, aki széles vízben elkerülje a vele való találkozást. Egyébként lehet, hogy tisztességes ember. Csak tudja, hogy ha én megkérdeznem, hogy, hogy ezt ő minek gondolja lopásnak, csalásnak, hazugságnak, akkor azt hogy le kéne hajtani a fél, azt mondja, hogy igen, hazudtam. A már említett Gyurcsány Fereznek említettem azt a kettőnk beszélgetésében gyakran említett szemét, Leszák akit most József Attila díjjal tüntette ki, és az én irodalmi, az irodalmi munkásságát én most nem tudnám behatóan elemezni, de én azt mondtam a Gyurcsánynak, hogy én ha a miniszterelnök lennék és ki akarnék valakit tüntetni, akkor azt mondtam, hogy a kitüntetés előtti három hónapban ne szólaljon meg, hogy ne hozzon engem olyan kínos helyzetbe, hogy azt kérdezzék tőlem, hogy aki egyébként Auschwitz emléknapján egy olyan írást tesz közzé, amit a templomban nem tudott elmondani, de a Magyar Hírlap leközli, hogy azt vajon jó-e, a kitüntetik József Attila díjjal, vagy át kéne azt tenni 2019-re? Hmm. Se 2019-re, se sehova. Egyébként a kitüntetést, az annak, annak adja a kitüntetés gazdája, kinek akarja. Ez az, hogy joga. Az, hogy kifogadja el, az egy más kérdés. Lezsák Sándor lehet, hogy író volt. Na látod, az egy példátlan eset lett volna, hogy ki akarja tüntetni, hogy Balogh Zoltán, mire azt mondja Lezsák Sándor, hogy én a Március vagy az Auschwitz emléknapon el nem mondod, de a Magyar Hillabban lemondott beszédem alapján erre méltatlan vagyok, miniszter úr, én ezt nem fogadom el. Hát tudod miért? Azért azt a szituációt, azt a Törkény István írta volna. Hát ettől még ez realitás. De nem következett be sajnos. De nem következett be. De, de az, Elnézést, következett, tudod mit Donát. most hozom előtted. a régi formámat, teljesen hülye vagyok. Ki a nagyobb bűnös? A lelkész, a miniszter, aki adja? Vagy az alelnök versíró, aki elfogadja? Tessék szíves lenni nekem ez úgyban utat mutatni. Az, az, az, az, én nem gondolom, hogy ebben az esetben a lelkésznek jelentőség lenne. A lelkész, pontosan a minisztereben az esetben egy kéz, amely ezt átadja, amiről egy testület határozott, ő reprezentálja ezt a testületet, magánvéleménye nincs. De végképp nincs, nincs jelentőség annak, hogy valamikor mivel kereste a kenyerét, és mit tekintett a hivatásának. Attól súlyosabbá válik persze ez a dolog, hogy ez az ember, nem Balogh Szoltán, egyébként hogyan gondolkodik Lezsák Sándorról? Tehát ha, ő maga, ha az ő számára fontosabb a miniszterség, mint a magánemberség, akkor ebben az esetben nyugodtan mondhatom azt, hogy, hogy ő föl is mentheti magát bármilyen fajta bűntudat alól, hiszen ő, ő, őbenne a magánembert, a szuverén szellemi személyiséget, a politikai emberi hitbeli érték, hogy nyilvánvalóan kezdettől fogva eltérte a leszákét, háttérbe kellett szorítania. akkor ő csak egy jelmez, vagy egy bár. Bűnök össze vagy bűnök, és ahogy jó cselekedetek se úgy bűnök se hasonlíthatók össze? Nincs értelme. Kinek ez bűn, kinek az bűn. Vannak ö, ö, nagyon erős lelkisméretű emberek, akik ö, még a gyilkolástól se riadnak vissza, és nem érzik, későbsen, hogy írt később sem, hogy másképp kellett volna cselekedni, vagy aki egy gyereket megít. Nem, nem gyereket. propaganda és nem reklámot akarok csapni, de ma este a Károli Egyetem Hittudományi karának második emeleti dísztermében, nagy akkora érdeklődés van, lesz egy politikai vitaest. Négy ember, négy vélemény a választásokhoz közeledve megkérdezzük, mit gondolnak az életünket meghatározó kérdésekről, a kereszté keresztény értékekről, a politikusok a el, a károli és hallgass meg a különböző pártok képviselői, tedd fel te is a kérdéseket, hogy első kézből kaphassa a választ. A családról, a nemzetről, a hítről, a migrációról, az oktatásról vitázik Gémesi György, az LNP kezdet, Gulyás Gergel a Fidesz, Hilleristvár István, az MSZP, és Mirkóczki Ádám, a jobbi politikusa, a, Kárl, a beszélgetés moderálja és Gér András teológus. Az, hogy négy különböző ember, négy különböző politikai párt színében ugyanarról vitatkozik a Káli Egyetemen um, hitről. maradjunk itt kettő migrációval, kettő egészen más, az többet ad, vagy kevesebbet? Az mit ad? Mennyiben számít itt a politikai színeszet? Hát ezt nem tudom. Ez el kéne menni. És meg kéne őket hallgatni. Én azt hiszem, hogy csak émességérnyek ismerem a felsoroltak, meg a hillet. Lehetséges, hogy ebből egy érdekes diskuta kiderül. A Leginkább a, a a Mérkóczka, azt mondjuk hívják, a, a jobbikos képviselő véleménye érdekel, mert az, ő luktok a legkevesebbet, vagy szerintem nehezebben tudom nyomon élni. Az, hogy a Károli Egyetem, vagy bármilyen közintézmény teremte arra, hogy különféle politikusok egymással tisztességes hangon, és mégis eleven környezetben tétes beszédeket, vagy beszélgetéseket folytassanak egymásra, azt mi jónak tartottak. Hogyha ennek jó a moderátora, akkor azok a lépcsők nem fognak talán annyira szétvinni, mint az a kép, amit az előbb mondtál. Vagy ha szétvisznek, akkor, akkor az a cél, hogy nyilvánvalóá váljék, hogy vannak lépcsők, amelyeket soha nem lehet egybe csolni. Az, hogy ez a, a Károly Gáspár Egyetemen van, az inkább azt mutatja nekem, hogy van egyfajta készség, valami még megmaradta, a református közéletben arra, hogy a közkérdésekkel, ha nem is azon a színvonalon, hogy Bíbó István tette volt, vagy Ravasz László az egyikorja apúsa, tehát mégis valami, valami induljon el. Egy kicsit késő, e, azt gondolom, az a vége, hogy én magam is szervezek egy hasonlót március 25-én nálam a vasárnap délután, akiket még el tudok érni, meg tudok szólítani. Pontosan azért hogy az emberek egymással beszéljék meg a közéletet, és akkor esetleg sokkal gyorsabban rájönnek minden a közösségükre, amely a hazugsága, a lopással, csalással, gyalázattal őket egyetlen egy ellenzéké teszi, vagy mássá teszi, aki a kiszolgáltatottságukat élnék el, és a hetetlenségüket egy hatalommal szemben, amely a köszönjük, amit akar. Nagyon szépen köszönöm. Jó folytatjuk. Isten legyen veled is Még mielőtt a zárózenére sor, sor kerülne, nem keretes szerkezetben, de a pokolba küldöm azt a Facebook közösséget, amely velem foglalkozik. Mert azt nem visszautasítom, hanem kikérem magamnak, amilyen mértékben elferdítik azt, ami itt van, és életellenes bűncselekményt követnek el egy olyan fórumon, amely jogilag... Kritizálhatatlan. Senki nem mondta azt, hogy engem fel kell köszönteni a születésnapokon. Arról volt szó, hogy ebben a virtuális közegben senki nem vette a fáradtságot magának ahhoz, hogy egyébként miközben a műsoromban valóban nem kívántam azt, hogy felköszöntsön, attól a műsoromon kívül meg lehetett tenni, Tagány Ágnes fogta magát és bejött. Darvas László pusztuljon ebből a közegből, ahol én vagyok. Nem a szó fizika értelmében, de lelkileg igen. Ha meg tudnám tenni, hogy töröljem ezt az egészet, akkor törölném, de elsősorban azért, mert félre, tehát van egy bizonyos pillanat már, ahol félreviszi az embernek a gondolatait. Tehát nem testi épségét szeretném bántani. Csak ez egyszerűen, ahogy nem hívok fel valakit, akinek nem tudom a telefonszámát, nem is akarom látni azt, hogy mérgezi azt a közeget, ahol egyébként más mérgezett emberek is vannak. Tehát nem arról van szó, hogy én ezt elvártam volna. Azt pedig, hogy a szeretteimről itt beszámolok, és akinek milyen születésnapja van, ez mindig egy nagyon személyes műsor volt. Az a műsor, amely itt az elmúlt hetekben, hónapokban volt, az volt a kivétel ahhoz a 18 évhez képest, amely diadalra juttatta itt a civil rádiót, és benne a ben kejfejancsit, és visszatértek a hallgatói. Keserű megkeseredett, valamilyen módon, tehát értik, a halnál, ha megbontják az epéjét, az egész hal lehetetlen lesz. Ez a közösség. Ez a kejfejancsit hallgatók társaság egy olyan hal, amelynek megbontották az epéjét. Ezt úgy, ahogy van, ki kell dobni. És Herman Zsuzsa, vagy bárki más, Vámosi úr, vagy nem tudom, hogy hívják, nem akarok rosszat mondani akik ezt moderálják. Egy olyan halat próbálnak elhetővé tenni, amely elhetetlen. Egyebek között egyébként az ő személyes felelősségük és eljárásuk okán. Csak akkor fogom legközelebb őket, Vámos Sándor, a számra venni, ha egyébként valami figyelemre méltót alkotnak, hiszen mindazt, amit ezzel kapcsolatban én tudtam mondani, azt megtettem. Nem ragadtattam el magam nagyobb mértékben, azt mondtam, hogy abból a virtuális közökből pusztuljanak és tűnjenek el, földi életüket minimálisan sem tudom, nem is akarom befolyásolni, de az, amit ezügyben elkövetnek, nem szeretnék se a lányok, se semmilyen rokonuk barátjuk lenni. Az, amit ebben a közösségben mutatnak, az valami olyan epebontott hal állapotát mutatják, hogy csak sajnálom azt a közönséget, aki ennek az étteremnek a kajáját eszi. Hát sajnálom, hogy ezzel fejeztem be, de ezzel legalább letudtam azt a mérgemet, amivel hétfőn már nem kell foglalkozni. Keresek még egy számot, azt elköszönök. Viszont hallásra a kukat, Azt gombot nyomtam meg. Még visszarakom. Csak gondoltam, hogy a Donát utáni beszélgetéshez még egy megfelelő pillanat a magam szószékéről. Nekem olyan nincs, mint a Donátnak a magaméről. Ha bánt, ha tudott, távol a cél Vagy tán épp, ha szévelő Tűnik úgy most, hogy van erő S te még mi tovább mész Lehet égben nyúló csúcs, ami hív Néha oly magasra a szél Tökbe érsz, de a csúcsra gondos csapdáitól többé már nem félsz, mert te is fényre vagy, mint minden a De mikor célhoz érsz, és boldog lennél, már is új tervre gondolsz, már is új droindus, és az életben. Ez a szép Hogy sok ember Merész háromokat De a siker árát csak, a jav, és csak arra vár Hogy majd arra jár A portuna dekár Ebben bírni, mert a gyém Szép, de ti, ez a fény, akkor lehet csak a érte, ami bele is írtem ész, hát indul és hozd felonaszt, fények árbódol, majd minden nehéz, percé, nem csak kímánt és arany lehet szép, ígett áll egész man. Azt szeretném mondani, hogy csak itt a közelmúlt megjegyzései kapcsán, ahogy Donáttal beszéltem, a maguk módján bűnbocsánatot nyerhetnek még az alábbi személyek. Darvas László, Hermann Zsuzsa. Stereopulúc, a Molnos Csabáné, Szamos Éva, Milner László, Kozma Tamás, Gújás Dóra. A helyzet az, hogy nincsenek túl sokan. Kördán Gábor, Sándor Ildikó, van egy Egri nevezetű hölgy, és akinek nem tudom a keresztnevét, ők mind megjavulhatnak. Ha nem, nekik lesz rossz. Viszont hallások! Örök a civil rádiót hallják!